Och välkomna till Eskapisterna podcasten där fantasi blir lite verkligare och åtminstone för oss och just nu jag som pratar heter Daniel Ling och med mig har jag min vän, ständig bisittare och vår egen muskelman Thomas Engström <här> Hej <Danny. här> Och Tack så hemskt mycket för det där det är det minst lika underhållande att få höra vad jag ska bli kallad för som att bara spela in ett nytt avsnitt Ja, det är en stor del av behållningen att sitta här att få ja. kalla dig saker och du ska <laughs> alltså Med, med sådana titlar då, då sträcker jag på mig. Det där är farligt <laughs> men jag tackar så mycket. Men det kunde inte vara mer passande för dagen egentligen. Nej, faktiskt med tanke på vad det här excel-avsnittet ska handla om så vi har ju mycket muskelmän som vi, ska, som vi ska ta i tur med. Mm. Eller en huvudsaklig åtminstone. Ja, som har, som har så mycket muskler så att det räcker för flera rättare sagt. Ja, visst, han har en helst stads muskler mannen. <laughs> för vad är det vi ska titta på den här gången? Vi ska titta på den gamla stålmannen, eller Superman 1 och 2. Och det här är filmer som båda två är skrivna av Mario Puzo. Där mm. den ena regisserades av Richard Donner och den andra regisserades av dels Richard Donner men också Richard Lester. Och det är ändå ganska länge sedan som de här blev gjorda. För den, mm. den första är ju från 1978, kan det stämma? Mm. Ja, visst. Och uppföljaren kom två år senare, 1980. Och då är det ju naturligtvis lätt att tänka, Åh, är stålmannen så gammal? Och missa fullständigt att han är betydligt äldre än så. <laughs> Eller hur? jag visst. <laughs> För uh, den första publikationen med Stålmannen kom ut i juni 1938. Mm. I uh, Action Comics uh, nummer ett. Och skapades då av uh, författaren Jerry Siegel och uh, tecknaren Joel Schuster. Mm. Och eh, ja, det är väl ingen underdrift att säga att, eh, att de då skapade vad som skulle komma att bli en ikon. Mm. Och en extremt viktig ikon för eh, hela superhjälte mm. Mm. För hur man än vänder och vrider på begreppet superhjälte så är det ju en aspekt av Superman. Ja. <laughs> Ja, han, han är ju verkligen en superhjälte personifierad. Han, men han heter ju till och med Super. Mm. Förutom då på svenska där han blev döpt till Storman istället. Men ja, vi säger Superman helt enkelt. Ja, men vi svenska har alltid haft en lite udda idéer med namngivning. Mm. Behöver jag säga något annat än Läderlappen? <laughs> Nej, verkligen inte. Fast Stålmannen är väl den jag kan tycka fungerar bäst. Oh ja. Det är väl den som är mest ärlig, precis som Spindelmannen. Mm. Jag menar, mm. det, det är fortfarande så nära vad det, vad det ska föreställa. Ja, för vi har ju dessutom Man of Steel som är som andra titel på Superman också. Så att då funkar ju Stormmannen särskilt bra också. Det är som som Läderlappen, där har vi någon slags helt annan... Jag vet inte vad, vilken nivå vi ligger på där. <laughs> Och det är ju lustigt att du nämner just um, hans andra namn, The Man of Steel- mm. För det är ju också titeln på den uppkommande nya rebooten utav Stålmannen. Ja, visst. Och det är ju lite därför också som vi spelar in det här avsnittet just nu när vi gör det. Eftersom vi vill ja, hylla Stålmannen lite granna nu när han är på väg och som sagt reboota mm. igen. <laughs> och då titta på de två första filmerna. Ja, precis. Jag menar, Stålmannen har ju haft... Ja, många tolkningar <laughs> <laughs> över åren som har gått och eh, några bra några mindre bra, några helt okej okay och eh, ja... Det finns ju även fasansfulla exempel. Ja, katastrofala exemplar finns ju av det mesta, tyvärr. Visste du att det finns en musikal om Stålmannen? Nej, det hade jag inte koll på. Den hoppas jag inte är katastrofal. <laughs> jag har sett bitar av den och jag är ju ingen musikalmänniska på det sättet men jag tyckte det man kan tycka är cheesy i, i de här två filmerna vi ska prata om, det är ju –Kvar här. –Ja, okej, okay, okej. Okay. En cheesy musikal. <laughs> om ja. inte än värre, om vi säger så. <laughs> Oj, ja, men nu fick jag ju lust att se den bara för det. För vi har mycket ost i de här två filmerna, alltså. <laughs> men alltså, Stålmannen som koncept är ju ett väldigt intressant sådant. Mm. Problemet med det, om vi ska säga det alltså, akademiskt– Mm. Det är väl att från början så hade de inte en riktig aning om vilka som var hans krafter. Mm. Utan han blev lite utav en sån här sveitsisk armékniv när det gäller superkrafter. Mm. Det kunde variera från nummer till nummer, och helt plötsligt hade han en ny kraft, eller han kunde göra mm. någonting annat. Mm. Alltså helt absurda som att lösa upp sig i atomer. Och <laughs> <laughs> ja. Och, ja. Alltså jag har hört talas om det där. Jag är inte så himla insatt i Stålmannen men jag, jag har hört historier om just vad han har för superkrafter. Alltså han var ju helt, som, som du säger, helt absurd verkligen. Mm. Och det är väl det som gör att många inte kan ta Stålmannen som superhjälte på allvar. Mm. Jag säger inte alla för Stålmannen har ju enormt mycket fans Mm. och med rätta för att det är ingen dålig karaktär, Nej, inte alls inte. och ingen dålig figur eller någonting mm. problemet är ju bara att han var fruktansvärt inkonsekvent mm. från början och man bibehöll vissa krafter som inte kändes särskilt logiska <laughs> Eh, ganska länge. Några av dem är ju kvar i de här filmerna också. Mm. Eh, som att han helt plötsligt får eh, telekinesi och kan lyfta saker med sitt huvud eller sina mm. tankar. Och jag vet inte riktigt vad det faller sig logiskt till exempel med <laughs> att han bara är född på en annan planet. Alltså det, <laughs> det ska ju inte vara någon Nej. annan skillnad egentligen. Mm. Mm. Nej, det ska vara lite mer kroppsliga skinner mm. istället för jag tycker också det att telekinesi som sagt det, det känns som att då, då går man ändå snäppet längre när det börjar handla om sådana rent psykiska krafter liksom att ha sådana förmågor där är ju en förmåga som är på något sätt förknippad med det här med telekinesi och det är att um, han kan lyfta saker genom att hålla i en del av ja, till exempel ett flygplan mm. utan att det bryts av. Mm. Av någon konstig anledning klarar då en vinge att bli lyft. Att lyfta hela planet för att någon håller i det. Mm. Vilket kanske inte är alls sant för den hade brutits av. Ja, precis. Mm. Men helt plötsligt så funkar det därför att han på något sätt distribuerar om hela vikten på något mycket <laughs> mystiskt sätt. Ja, det finns... Jag har satt och försökt läsa in mig på de här superkrafterna och det finns sida upp och sida ner med, med förklaringar och brottsförklaringar mm, och mm. Liksom undanflykter och liknande. Och det blir, det blir fortlöjligt. Ja, det tror jag. Ja, men när, när han är skriven som sagt utan någon form av ramverk dessutom, då då blir det ju på det här viset alltså då går det ju för långt allt mm. för oftast. Så jag, jag förstår det som sagt att folk kanske kan ha svårt för att ta honom på allvar av just den anledningen därför att han han har varit lite för mycket- helt enkelt, och han mm. som inte haft några- egentligen rimliga begränsningar. Och så har han ju den största bristen- utav alla superhjältar. Han är i princip- ostoppbar. Mm. Mm. Mm. Drama är ju- att någon ska överkomma någonting. Där har vi ju själva kärnan i- drama som genre- och drama i andra genres också- för den delen. Mm. Men om man tar bort alla hinder- alla besvär så är det ju inte drama. Och de insåg väl ganska fort att vi har skapat en superhjälte som inte har några svagheter. Överhuvudtaget. Och som vi bara fortsätter att ge styrka efter styrka efter kraft efter kraft. Mm. Det var ju därför som nu hela kryptonit-idén uppkom. Att jo, men han är, han är känslig mot eh, fragment av sin hemvärld som har blivit radioaktivt. Mm. Radioaktivt med en strålning som inte då påverkar oss, men då påverkar honom. Mm. Och för all del, jag har inte något problem med det, men jag menar det... Det är helt löjligt hur mycket kryptonit som har landat över jorden med årens lopp. Ja. <laughs> jo, de har ju tvungna att efterkonstruera på något vis att varför inte? Mm. Kan han landa här så? Då, då får väl helt enkelt partiklar från den, den planeten också kunna landa här. Men jo, ja. Mm. Det är lite, som sagt, serietidningslogik. Ja, och visst. det känns lite hemskt att säga så. för att jag är ett stort fan av serietidningar. Och jobbar mm. ju med serietidningar. Men mm. vissa aspekter av serietidningsvärlden är lite kuckum. <laughs> <laughs> <laughs> och det här är en av dem. Ja. Så att... Jag ska ju ärligt erkänna. Jag har ju alltid varit mer en, en Batman-kille. <laughs> jag och jag får lov att erkänna att jag vet inte riktigt. Jag var väl kanske mer av en spindelmannen får jag nog säga. Men superhjältar på den tiden, jag var inte så himla himla insatta i dem. Så att överlag har jag lite dåliga kunskaper om superhjältarna. Ja, det är ju inte så mycket som har kommit ut i svensk press. Jag vet ju att under 70-talet och en del av 80-talet så, så kom det ju naturligtvis jättemycket stålmannen. Och det kom en del av andra figurer och liknande. Men vi har ju bara sett en, en bråkdel av utgivningen där. Så mm. det är ju svårt att, att hänga med alltid. Ja, jag, jag lutade dessutom mer mot de som inte var superhjältare. Om vi säger eh, typ G.I. Joe eller Action Force eller eh, He-Man. Det fanns ju inte så mycket i serietidningar med Transformers och sånt där. Det var, det var mer det som jag var intresserad av än en eh, mänskliga superhjältar med superkrafter. Jo, det är ju sant. Det, det känner jag också igen mig. Men eh, det är ju klart att man ändå har läst lite Stålmannen, det har man ju. Så mm. att jag var ju inte helt ovetandes när jag satte mig och tittade på den här filmen första gången för Många, många, många, många år sedan. Det är ju, det är ju ett antal år sedan vi såg dem här sist. Ja, samma. Här. Så det var ju ett trevligt återseende. Oh, ja. Men samtidigt när man nu tittar på sådana här filmer med ett lite mer kritiskt öga för, för det här programmet så inser man ju ett och annat. Men ja. vi kommer dit. mm. mm. Men innan vi går vidare så, så vill jag ta upp en, en liten elefant i rummet. <laughs> ja, får höra. Det är nämligen så att det florerar främst i amerikansk nyhetspress- Spekulationer om en förbannelse. The Superman Curse. Mm -hmm. Och det är så enkelt att, att um, ja, det hände en hel del tråkigheter med många skådespelare och medarbetare som gjorde olika Stålmannentolkningar. Det fanns tv-serier och sådant på, på 50-talet, och um, det har ju funnits radiopjäser och allt möjligt. Mm. Och då har det varit så tråkigt att det har varit. Ja, en skådespelare som gjorde en avsnittsserie om honom Beek självmord Christopher Reeves som spelar i de här filmerna. Han var ju med om en mycket tråkig olycka och blev mm. paralyserad och... Ja, där är en hel del såna här då spekulationer om att det är för att de har arbetat med Stålmannen. Mm. Och jag satte mig ner och gjorde lite efterforskningar på det här och min slutsats är att det är alldeles för olika olyckor för att vara konsekvent. Ja. Så vad jag tycker det ser ut som det är en ren slump att tråkiga saker har hänt helt enkelt. Mm. Det är ju så när många är involverade i ett, äh, i ett projekt att det är ju alltid odds att någon kommer råka illa ut. Även om det är utanför arbetet så att säga. mm. mm. Och speciellt när man har hållit på så länge som man har gjort och Som sagt, stormannen är ju inte riktigt purung av sig. Jag menar som, <laughs> som en karaktär. Att, Nej. att det är ju länge sedan han uppfanns. Och man har hunnit göra så otroligt mycket som du säger sedan dess. Så att, det är inga konstigheter egentligen. Om det, om det har hänt olyckor liksom under en så lång tid ändå. Mm. Jag, jag, är inte vid, jag är inte så vit skeplig av mig att jag skulle... Se att det finns något samman, typ av sammanband däremellan. Mm. Ja, den enda anledningen att jag tar upp det är att det har varit på tapeten igen i och med um, The Man of Steel. Ja, det kan jag tänka mig. Och um, då känner jag att jag åtminstone vill, vill nämna att vi, vi tror bara det är um, en ren slump och mm. förbannelse är <laughs> det är något skapat av media för att göra <laughs> ja. någonting ännu ja. större. Visst. Media, media, vi vet ju. Ja, just. Ständigt detta medie. <laughs> Men vi går nu raskt vidare, och jag frågar dig: vad handlar Superman om? Jo, det är så att när vetenskapsmannen Jor-El på planeten Krypton inte lyckas övertyga de styrande rådmedlemmarna om att deras planet är på väg att gå under så bestämmer sig Jor-El och hans fru för att rädda sin son Kal-El från förintelsen genom att skicka väg honom i en rymdkapsel med slutdestination jorden. Väl på vår planet så blir han händertagen av ett äldre par som råkar befinna sig i närheten av den plats där kapseln slår ner och de förstår snabbt hur pojken från himlen inte är någon vanlig människa då något med hans utomjordiska ursprung gör honom till synes oändligt stark och tålig. Man döper pojken till Clark och väljer att ta hand om samt uppfostra honom men vid 18 års ålder så känner Clark hur någonting norrut kallar på honom och han beger sig därför av på en resa för att söka svar på sin existens och identitet. I det kyliga Nordpolen ser Clark hur en kryptonisk byggnad skapas inför hans ögon med ett helt arkiv av inspelade meddelanden från sin far och sin mor vilka berättar vem man är och varifrån han egentligen kommer. Tid passerar och en något äldre Clark söker sig till staden Metropolis i USA där han skaffar sig ett jobb som journalist för tidningen Daily Planet. Vid första anblick så verkar han både klumpig, bly och lite taffat. Men Clark gör snart också entré som den namnlöse välgöraren som börjar fånga kriminella och hjälpa människor i svåra situationer. Clarks medarbetare, Lois Lane döper snart den okända hjälpen till Superman och allt verkar vara harmoniskt tills det kriminella snillet Lex Luthor bestämmer sig för att oskadliggöra den till synes ostoppbara mannen av stål. Mm. <laughs> En riktigt spännande superhjältehistoria det här. Stålmannen är ju protosuperhjälten som sagt. Ja. Det är mm. ju från honom alla superhjältar egentligen kommer. Mer mm. eller mindre. Och det här är även det prototypiska superhjälteäventyret så att ja, säga. Ja, verkligen. Vi har hela spektrumet från ursprung, uppväxt, utbildning och introduktion i samhället. Mm. Samt då den uh, stora konfrontationen med då, en nemesis mm. och en avtoning. Mm. Det är så uh, klyschigt vill jag ja. säga, men uh, det är så uh, liksom regel ett rak ja, igenom. <laughs> mm. Man har verkligen gått efter liksom den boken som säger att så här ska det funka och så här ska karaktärer vara. Mm. Och jag menar inte att det är någonting dåligt Inte alls, tvärtom mm. ehm, det, det är väldigt bra upplagt Rent bitmässigt Sen... Ehm Måste jag väl erkänna att jag tycker att hastigheten i filmen är lite för långsam för sitt eget ja. bästa. Och, och vilken lång film det är också. Det är inte så konstigt att den når upp till två timmar och 20 minuter. Just mm. på grund av den hastigheten de har och all utfyllnad som finns där. Jag menar, alltså bara intrott. Nu är det förvisso en en riktigt, riktigt bra låt mm. till Stålmannen. Alltså, det temalåten är ju ganska magisk faktiskt. Men fortfarande, jag har inte sett så mycket text rulla just inför liksom en film sen. jag tror jag såg Spindelmannen 1 på bio, alltså den här uh, trilogin som, som gick för en bra tid sedan nu. Mm. Det är ju helt copyöst. Jag, jag, jag satt liksom och började tänka på det efter en minut eller någonting, att ja, det Ja, som var i ganska mycket text nu fin låt men jag skulle gärna vilja komma till filmen och börja spola så här lite grann snabbt framåt, typ 20 sekunder åt gången och bara, men seriöst när tar det här slut? Det finns en anledning att vi har det i eftertexterna, just efter Ja, precis, och tala om det så för övrigt, typ eftertexterna tror jag var mellan 5 och 7 minuter långa också dessutom ja. så att ja, bra där minst 10 minuter som går åt bara åt att se text rulla på skärmen. Vi ville vara säkra på att, att ni verkligen hade sett vilka som var med. <laughs> <laughs> Sen har de gjort det lite häftigt. Alltså, vissa av effekterna, hur texten kommer fram och sånt här och försvinner. Så visst, de kanske tyckte att det var så läckert så att de ville väl visa det en gång till. <laughs> hur snyggt det var gjort. <laughs> Men ja, om man bortser från det som sagt så är det fortfarande en, en lite utdragen film överlag som sagt. Tyvärr måste jag säga mm. Och då menar jag faktiskt inte den första halvtimmen um, som utspelar sig då till stor del på krypton. Ja, Vi lär känna då hans föräldrar. Mm. Ja, pappa mer än mamma naturligtvis. Mm. Mm. Av den enkla anledningen att, ja. Hans mamma är med där som bara någon slags symbol för att, ja, och här är hans mamma. Ja, precis. <laughs> det hade nästan kunnat vara en pappfigur och uppnått samma sak. <laughs> och det är ju jättetrist, för det här ja. kunde varit mer dialog. Ja. Men för all del, vi, vi stiftar bekantskap med det här samhället, med den här världen och att den är... Jag måste ju erkänna att jag tycker den här är väldigt snygg. <laughs> ja, det tycker jag också, absolut. <laughs> och, och det är spännande för det ser verkligen helt annorlunda ut. Mm. Jämfört med vår, vårt eget samhälle och vår egen värld. Mm. Och det är mm. jättespännande och vi, vi ser hur då pappa Jorel försöker att övertyga att vi är nära en undergång. Och vi ser hur han skickas till jorden och vi får se hur han växer upp. Och det är väl ganska bra där med både hastighet på berättandet och där är mycket drama, där är mycket osäkerhet och där är mycket sorg men också mycket glädje. Väldigt fint balanserat. Mm, mm. Det är efter den halvtimmen som det börjar bli lite mer serietidning <laughs> Ja, jo, som sagt, det tar ett tag innan man faktiskt kommer någon vart överhuvudtaget. Men för all del, alltså, jag tycker ju om när man, när man verkligen tar sig tid att eh, presentera en karaktär, och i synnerhet när det är sådana här, ja, superhjältefilmer, till mm. exempel. Att man verkligen bygger upp dem så att man får någon slags personlig koppling till dem så det inte bara är pang-puff och så sedan kör man igång. Mm. Men ja, mm, nej, det var. Det var spännande 30 minuter där innan ja, stormannen faktiskt blir bara Clark. Mm. Och så ser han då hur han faktiskt kommer till vårt samhälle och vad som händer där också. Och sen är det ju ytterligare en tröskel man ska ta sig över då när man får se Clark i sina unga år. När, när han är på väg då att växa upp tillsammans med den här familjen på jorden som tar hand om honom. Innan mm. han då blir 18 och slutligen söker sig därifrån för att då just hitta sina rötter och det här. Mm. Ja, men det är ju det som gör en karaktär intressant. Hade det bara dykt upp någon som kunde göra enorma saker och var jättestark och liksom var väldigt snäll och trevlig visst, vi hade väl blivit imponerade. Men mm. vi hade ju inte haft någon emotionell koppling till honom eller henne. Nu har vi istället fått vara med från början. Vi har sett honom som barn. Vi vet varifrån han kommer och under vilka omständigheter. Vi ser att han slits mellan att... Han håller sina förmågor hemliga därför att samhället hade inte på det sättet kunnat acceptera honom. Jag menar, mm. <laughs> snacka om att bli intagen för undersökning. <laughs> <laughs> men, men att när han når den nivån som han gör senare så, så kan han bli folkhjälte, en symbol. Mm. Det är kanske det som är lite problemet: att han blir för mycket en symbol för det goda. Mm. Alltså, Stormannen kan inte ha några brister och han måste ha bara positiva egenskaper, förutom då han med flit spelar klumpig och lite dum. Det blir lite för sockersötke, jag, jag, jag tycker. Jag tycker ju att Clark är jätteförmig när, när han har den här kontrollerade klumpigheten för att han inte ska som, röja sig själv får man ju egentligen anta att det är då ja, det är ju trots allt bara ett par glasögon som existerar mellan honom och stålmannen eh, men strunt i det jag tycker, nej, jag tycker verkligen att han är lite mysig och söt av sig när han, när han fumlar med grejer och blir om ursäkt för saker och han är hela tiden i vägen och ingen verkar som att uppmärksamma honom när han försöker hälsa på sina kollegor på kontoret. Det är, det är typ aldrig någon som hälsar tillbaka. Och... Mm. Lite, lite mysig är han. <laughs> ja, men, men det, ja. det måste jag ju hålla med om. att Det är klart att, att Clark Kent i sin lite liksom fjantiga roll där han mm. liksom runt och vet inte till synes då riktigt vad han håller på med. Mm. Mm. Det tycker vi ju naturligtvis är jättesympatiskt och mm. mysig och så vidare. Och så vi då tittarna, vi vet ju hemligheten att hi he, he, he, han är ju inte så klumpig egentligen. Nej, he. precis. Så på det sättet förstår jag ju att det är, det är en bra förklädnad. Men som du mm. säger, det är: tar du av glasögonen så är det ingen skillnad. Nej, precis. Och det är så roligt att, att det är bara de som skiljer honom. Men sen, sen har ju typ världens största glasögon också. Vilket å, å andra sidan de flesta hade på den här tiden. När glasögon inte var sådär jättesmidiga av sig. Mm. Men de täcker ju verkligen typ halva hans ansikte. Så att, ja, jo, visst. Han ser väl mindre ut som stormannen när han har dem på sig. Därför att det är någonting som täcker ganska mycket. Men det är ju en, en jättekul sak så här att titta på nu och tänka att men hur kan ni inte se det här? Mm. Grejen är ju den att det finns ju tolkningar av stålmannen där han är lite mer, ska vi säga fysiskt normal. Mm. Äh, inte, inte nödvändigtvis spinkig. Men han har inte överdriven muskulatur så att ja. säga. Mm. Vi pratar liksom muskler som står ut som <laughs> basketbollar på <Ja>. armarna. <laughs> Och där kan jag köpa lite mer att jo, men... Um Liksom med, med rätt kläder så, så ser man inte att han är välbyggd och Nej, visst, absolut. hade han ändrat liksom hållning lite så att han hängde lite mer som klart Kent så ja. jo men det är klart att då då är det inte uppenbart Nej, absolut. men när han då går och är supertränad som, mm. som många gärna <gör> målar honom mm. så ser det ju konstigt ut när man har ett hav av journalister som sitter och skriver på sina skrivmaskiner här då och så är det en som verkligen sticker ut Ja ordentligt alltså, Han är ju lite av en jätte ändå Han är väldigt bredaxlad, han är riktigt lång Alltså att han ser ju rätt Alltså stor och stark ut Tycker jag verkligen Men ja de, Och just bland journalister också Som ska vara den här typen av du vet, Luska fram all information Och se detaljer och sånt där Men han smälter in hur lätt som helst där ändå men det är, ja, det är synd att klaga på allt för mycket. Men det är ju en jättekul grej så här i efterhand att, att man inte kan göra den kopplingen direkt bara. Idén är ju god, men, ja. men det blir mm. lite cheesy. Särskilt idag när, mm. när vi har lite annan smak när det gäller hur man lägger upp den här typen av ja, hemlig identitet och liknande. Ja, ja Idén är samma, men... Ja, genomförandet ja, är lite bättre. Det håller lite högre kvalitet. Mm. Men, men som sagt, det är ju väldigt charmigt. Clark Kent mm. som karaktär är väldigt charmig. Mm. Mm. Jag hade nog hellre hängt med honom en eftermiddag än med Stålmannen faktiskt, därför att ja, eh, absolut. Clark Kent alter då verkar ju vara var mycket skönare. <laughs> jag, jag förstår inte hur han inte kan skaffa vänner på sitt jobb med den liksom, personligheten som man har. För som, alltså, Jag skulle jättegärna hänga med honom och ta en fika ihop och, och diskutera artiklar och allt möjligt. Men alltså, folk verkar ju som mindre ens lägga märke till honom. Nu, nu ska det ju vara lite grejen också. Han ska ju som på ett sätt inte synas. Han ska ju vara den här alldahliga personen. Mm. Men alltså, i och med att han ändå han verkar ju som en så himla trevlig, snäll... Alltså om tingsam skön kille. Så att jag tycker samtidigt är det är konstigt att folk stöter bort honom. Jag kan tänka mig att det är idén att eh, ja, journalister är lite arroganta och inskränkta och mm. bara ser till sitt eget så att säga. Mm. Och det märker man ju i både ettan och tvåan när han går runt och liksom hälsar och folk mm. lägger inte ens märke till honom. Nej, eller ignorerar honom skulle jag snarare mm. säga mm. Ja. och ja, det är väl snarare kanske en liten vink åt media överlag att ni är en arrogant samling vet <laughs> <laughs> ni Jo, ja, det kan vara fel arbetsplats praktiskt det, det är nog mycket det mm. det är det men det är kanske den bästa arbetsplatsen man kan vara på om man vill ha fingret på pulsen. Mm. Mm. Jo, nej, visst. Alltså, han, han ska ju ändå vara lyhörd när det gäller just katastrofer och så vidare. För att det är ju, ändå, det är ju därför han finns till ha minst åtminstone kommit fram till. då Han ska ju ändå beskydda mänskligheten. Mm. Han är ju en hel god karaktär, verkligen. Och det är enligt de här bokens alla regler. Alltså han är ju hel god på riktigt. Och det är väl det som kan göra att man eventuellt störs lite grann på honom också. Mm. Och det är väl det som är lite grann problemet med honom- att hur otroligt godhjärtad han är- Mm. att han verkligen ser till varje nästa och han ska rädda hela världen och allt det där och det, är, det är en sån där sak som jag kan förstå att folk har, kan ha problem med um, och jag, jag kände själv också det när han står och pratar med, med sin kollega Louis Lane som då inte har en aning om naturligtvis att hon står och pratar med, med sin kollega Clark Kent för nu är han ju stålmannen och klädd som stålmannen mm. Och hon frågar ut honom lite grann om vem man är och varför han är där. Och han säger någonting i stil med att han ska, han ska naturligtvis slåss för rättvisan. Men också för The American Way. Mm. Den amerikanska livsstilen. Ja visst, och jag kände bara då att jag ville ju gå under jorden. Ja, alltså. <laughs> <laughs> yeah, truth, justice and the American Way. Det är väl mm. lite av hans slagord så att säga. Ja. Och det är ju verkligen USA-karaktär i ett nötskal. Så alltså just när han sa det där då kände jag bara att då tappade han typ all sin trovärdighet verkligen. Ja, han kallas ju The Boy Scout så att säga. Han, han följer alla de här hedersreglerna reglerna av att man ska vara snäll, man ska vara artig man ska hjälpa folk och så vidare. Mm. Mm. Och det är ju inte fel. Det säger jag inte. Problemet är ju bara som du säger att han är så hel ille. Att det står en upp i halsen. Ja, eller hur? <laughs> För vad som gör en människa intressant är att vi är inte svart, vitt, goda eller under. Mm. Det, det är ju egentligen abstrakta koncept, ondska mm. och godhet. Det är ju någonting vi har skapat kulturellt. Så det, mm. det är ju ingenting som det finns ett ultimat gott och ett ultimat ont. Så vad som hade gjort honom intressant var ju om han ibland tvekade att ska jag... Inte nita den här uh, banditen. Uh, jag är så frustrerad på honom. Nej, det gör mm. han inte. För att. Det gör man inte. <laughs> Nej, precis. Vi har ett rättssystem av en anledning. Och man slår inte folk. <laughs> Och till viss del kan jag ju för så han är ju oövervinnerlig. Så det spelar ju ingen roll vad någon gör mot honom. Han klarar ju sig. Mm, Men mm. Uh, han blir lite tråkig av just det här att. Uh, det är så övergått och översnällt och över det ena och det andra. Mm, visst. Det är för mycket. Mm, mm. Titta istället på till exempel då Spindelman som jag, jag tycker är ju särskilt intressant porträtterat i de här gamla filmerna med Tobey Maguire. Hur han utav börjar med att använda sina krafter för någonting helt annat än just alltså att göra gott. Han tänker mm. ju väldigt mycket på sig själv. Nu är det ju två väldigt olika historier. Jag menar, han är ju bara en vanlig pojke egentligen. Och så sen får han superkrafterna. Och vem skulle inte reagera så egentligen då. Om man plötsligt får någon slags förmåga att göra ja, men nästan allt. Men det är väl det som är själva poängen tycker jag. Mm. Att han är född med sina krafter. Mm. Så att säga han var bara barn när han då började få dem. I och med att han hamnade på jorden. Mm. Så att krafterna är ju väldigt naturliga för honom. Mm. Medan han står för Peter Parker, han blir spindelmannen. Han är ju tonåring när det här händer. Och så får han plötsligt förmågan att kunna göra, som du säger, helt fantastiska saker. Mm. Det är ju självklart att man hade tänkt på sig själv i första hand. Och mm. det är ju det som också är meningen med historien. Varför han inte kan göra det sen. Mm. Därför visst. det får konsekvenser. Ja. Och det är inte bara konsekvenser socialt. Det är ju även privata konsekvenser. Mm. Det är väl det lite som jag kan tycka saknas i Stålmannen. Ja, ja visst. För all del så får vi ju en liten smak av att stålmannen just som ung han har ju ändå också han har ju någon slags sådan typ av mänsklighet och tänk och liksom en, en baksida eller vad ni ska kalla det för när han själv blir lite lockad att han vill ju egentligen visa visa upp sig och sina krafter alltså att han kan till exempel göra en, en touchdown eller en homerun eller vad det nu är beroende på vilken sport de spelar i skolan och att han, alltså han, han är ju bättre än de andra så att säga. Men hans adoptivföräldrar. De, de försöker ju lära honom. I synnerhet pappan då som vi får se. De här krafterna ska han ju inte använda för sin egen skull. Sin egen vinning. Utan de ska han ju använda för att göra gott istället. Mm. Så visst. Han, han visar ju någon slags tecken ändå på Inte en svaghet. Men alltså att han har ändå dem. Han har det sättet att tänka på han också. Men fortfarande. Ja alltså så fort han växer upp. I synnerhet då. Så då tvärvänder han ju verkligen. Mm. Alltså det passerar ju tolv år från att han hittar det här ja, fortet på mm. Nordpolen. Som då skapas framför hans ögon med kryptonisk design och allting. Mm. Mm. Till att han dyker upp i Metropolis. Och eh, det ska jag väl föreställa där misstänker jag att alla de här tveksamheterna och alla de här... Begären att äh, agera för sin egen skull mm. ska ha försvunnit då mm. därför att han har blivit utbildad av alla de här programmen och meddelandena. Och... Ja visst, han har ju ja, mognat. Mm. Sen vet jag ju inte hur bra det funkar för att där är ju ett par äh, ageranden han gör för sin egen skull. Jo, visst. Men äh, vi kommer till det lite senare. Mm. Mm. <laughs> och den som gör nu allt det här alltså bakom inte bara masken utan bakom skådespelaren så att säga, den som är Clark Kent och, och Superman det är ju Christopher Reeve på den här tiden mm. och jag håller verkligen Christopher Reeve väldigt högt måste jag säga som just som en stålman, alltså som den porträttering som han gör, jag, jag är överförtjust i hans roll måste jag säga. Jag måste erkänna att det är jag också, jag gillar verkligen Christopher Reeves tolk här. Mm. Mm. Han känns så genuint rätt, Stålmannen. Mm. Mm. Jag, som sagt, har vissa reservationer ändå: att han ser lite för stor ut för att vara <laughs> den här nörden som försvinner i mängden. <laughs> ja, Men det, det är ett så mikroskopiskt problem i sammanhanget ändå. Mm. mm. Men om, om jag skulle föreställa mig en, en äkta stålmannen så att säga, mm. så, så ser han ut ungefär så som jag hade föreställt mig i vilket fall som helst. Ja. För han har de här kraftfulla dragen, mm. den kraftfulla pondusen i, i hela kroppen utan mm. att vara övertränad. Mm. För jag, jag tycker inte att det känns som att han är en muskelbyggare. Nej, gud ni. Mm. Utan han känns som en, en normal, välbyggd man mm. vars kropp ändå kan generera då de här till synes vänliga krafterna som, mm. som döljer sig under ytan. Så att jag, jag kan inte tänka mig, i alla fall då, någon som hade gjort rollen bättre. Nej, absolut inte verkligen. Det är, för mig så är han verkligen stålmannen personifierad alltså. Det är som du säger han, han har verkligen de här helt rätta dragen både i ansiktet men också kroppsligt. Mm. Att, att vara liksom byggd utan att se för välbyggd ut. Absolut han, han, kan, han kan som sagt vara lite för stor. Han står ju ut ganska mycket men så fort som man får på sig sina stormande kläder så då, då passar det ju ändå in väldigt bra tycker jag. Mm. Men där, där måste jag slänga in ett litet veto förresten. Mm. Jag vet varför man har tryckt serietidningar i grälla färger. Mm. Men det betyder ju inte att det måste vara pastellfärgade kläder när man äh, gör en filmatisering av det. Jag tycker att han lyser lite grann? Va? Lite för mycket, ja. Alltså, jag hade gärna sett en lite mörkare röd och en lite mer marinblå ja. på där. Ja, Absolut, det behöver inte vara babyblått. Nej, det... Det är, är hiskeliga färger, ärligt talat. De jo. funkar, men, men... Ja, men det här det har man väl ändå diskuterat en hel del också. Just hur han egentligen är klädd och, och vad, han, alltså vad han har på kroppen och hur det sitter. Ja, nej, jag, jag ska inte uttrycka mig om, om det är ytterst. Så det här är fortfarande en, en cool kille på något vis. Mm. Nej, men jag, jag gillar ju honom som sagt. Var det bara det att det är lite för... Lite för grällt ja, Jo, nu hade man ju kunnat tona ner på det När man, när man gjorde en, en film Det hade man ju kunnat Behövde som sagt inte välja just de färgerna Eller alltså de tonerna på färgerna mm. Men ja, han står ju ut och syns i alla fall Det gör han Sen är det ju ett litet faktum att äh, Den här filmen rider ju Oerhört mycket på äh, Att folk har läst serien mm. För det är små skämt och liknande utplacerade här och där. Som, som nickar till tidningen. Mm. Jag tänker då främst på när stålmannen ska göra sitt första liksom, officiella framträdande När han plockar upp den här fallande helikoptern. Ja. Så eh, kommer Clark Kent ut. Han tittar upp och ser den här helikoptern. Och eh, då börjar leta efter den så kallade traditionella telefonkiosken. <laughs> mm. Och hittar den här som är... Bara en, um, en telefon på en pinne egentligen. Så det är inte någon man kan gå in i som han då letar efter. Mm. Och om man då känner till att det är så stålmannen brukade byta om. Att han sprang in i telefonkioskor. Ja. Så blir det ju naturligtvis lite extra roligt att oh, Visst. typiskt. <laughs> <Visst>. <laughs> Men hela det skämtet bygger ju på att du har redan kunskapen ja för att har du ingen aning om det och ser honom stå och glo på en telefon <laughs> då kan man ju undra vad ska han göra, ringa ambulansen, polisen <laughs> ja, nej, det är ju väldigt roligt så här dolt budskap eller dolt skämt och det, det, det är så pass mycket kan det ju om så jag vet att han springer in i en telefon så ska byta dem mm. det har gjort parodi på ett par gånger dessutom sedan dess så förhoppningsvis så skulle någon se det här idag så kan man ju önska att, att, att den personen faktiskt förstår den. Men mm. jag tror det är en kunskap som kommer att försvinna successivt. Just därför att vi har inte telefonkörsko med. Vi visst. har ju knappt betalt telefoner mer på det mm. sättet. Så, mm. Mm. <laughs> där har ju mobiltelefonen dödat skämtet. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja. Kommer, måste hitta något annat som man kan springa in och byta byta om i. Jag har ingen aning om vad det skulle kunna vara. Men ja, någon form av utedass kanske. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, nej. nej. Nej, nej, nej. nej. Vi ska S hålla oss borta från den, från den nivån på skämt. <laughs> Men uh, ja, alltså som sagt, Christopher Reeves gör en suverän porträttering här. Mm. Jag... Um, det finns ingenting direkt att, uh, att klaga på. Det som går att klaga på, det, det är ju snarare hur karaktären både är skriven manusmässigt och, ja, och, och de reglerna som mm. gäller för karaktären. Mm. Ja, precis. Som vi redan liksom har, har diskuterat det här med hur pass god han är och hur pass alltså svart och vit vit han är. Mm. Och sådana saker. Men uh, det är ju inte Christopher Reeves fel verkligen utan det är ju då den som skriver manuset som och som har gjort stormandet han är på den tiden dessutom. Mm. För det skiljer ju väldigt mycket. Alltså superhjältar överlag porträtterades ju väldigt olika ändå. Mm. Men som, som skådespelare så gör Kristoffer Reeve verkligen en, en superinsats helt enkelt. <laughs> Utan att vara rolig där. Men... Jag kan bara hålla med dig. Mm. <laughs> men innan vi går vidare till... Clarks medarbetare bland annat så vill jag att vi hoppar ett snäpp bakåt i tiden mm. nämligen till krypton och ja, Jor L det vill säga då stålmannens pappa mm. som porträtteras av Marlon Brando och som nämnt tidigare så tycker jag ju väldigt mycket om de här scenerna på krypton och hur ja, samhället där ser ut och det, ja, det lilla man får se vill säga ja. och hur de agerar och jag tycker att han gör en en suverän tolkning av en man med pondus som ändå Absolut. inte har fått gehör mm. Mm. och försöker göra det beslut som är bäst mm. för man kan ju naturligtvis ifrågasätta sig, ja men varför tar du inte din unge och sticker iväg tillsammans med honom mm. jag menar varför lämnar ni honom men han får ju liksom tydliga instruktioner om att du ska inte skapa masspanik med dina teorier. Mm. Vi förbjuder dig att lämna krypton. Mm. Och då säger han ju också, ja, jag och min fru, vi svär, vi ska inte lämna krypton. Nej, precis. Och han utelämnar ju väldigt noga sin son där i det uttalandet. Mm. men all rätt, för han har ju en plan. Mm. Visst. Men där, där ser man ju att han, han levererar ju så mycket känslor utan att dra på munnen. Han ska ju mm. spela en officiell, väldigt högt uppsatt rådsmedlem och vetenskapsman. Så han förväntas ju ha ett visst, om inte stenansikte, så ett väldigt kontrollerat ansikte. Mm. Men han levererar så mycket med ögonen och små mm. bara ryckningar och drag och... Um, Ja, nej, jag, jag bara tycker att den prestationen är suverän. Mm. Ja, nu, nu är det min tur att hålla med dig helt enkelt. Jag, jag säger samma sak. Jag tycker att det är en väldigt stark både rollkaraktär men också prestation av Marlon här. Mm. Det är kanon verkligen. Han är inte med jättelänge men han gör en extremt minnesvärd roll verkligen. Mm. Och så är det ju naturligtvis roligt att man kan ändå se vissa drag som är lika... Brandon och Reeve emellan så att ja, man, oh ja. man kan köpa att det ena är den andres son. Mm, absolut. För det tycker jag ibland man missar i filmer när man bara tycks slänga ihop skådespelare. Att liksom, ja, han är son till honom och hon är dotter till henne. Ja, men det, här är ju, det här är ju inte ett uns likhet. De pratar ju inte ens samma dialekt med tusan. Nej. nej. Nej, alltså när Storman växer upp i synnerhet, vi har den här han är ju väldigt skärpt ändå alltså, han har de här markerande dragen men han är också en väldigt skärpt person just storman, då, till skillnad från Clark Kent när han försöker vara lite klumpig och ska dölja sin identitet, så att där, där drar man ju väldigt snabbt tydliga paralleller mellan dem och det är en, det är en snygg detalj det är mm. Men om vi hoppar tillbaka till nuet i alla fall nuet på 70-talet <laughs> mm. Då har ju Clark Kent som journalist, ett gäng kollegor som mm. kommer att ha mycket effekt på hans tillvaro. Både yrkesmässigt men också känslomässigt. Mm. Kollegor som faktiskt alltså bekräftar hans existens där på kontoret. Till skillnad mm. som sagt från då, ja, alla andra förutom <laughs> de vi ska prata om nu då. Han kommer ju faktiskt ganska nära en viss kvinnlig journalist där som är väldigt duktig får vi ju väldigt snabbt reda på att hon, hon gör ju verkligen sådana här mest våghalsade iakttagelserna och är verkligen inte rädd för att smutsa ner sig eller sådär för att verkligen finnas på plats överallt och för att göra liksom ett, ett riktigt scoop så att säga och, och verkligen leverera för då Daily Planet där man jobbar. Mm. Och det är ju våran Lois Lane. Mm. Och hur duktig hon är, är på det, så är hon ju en uttalad dålig stavare. <laughs> ja, det är jättekul att de har den där lilla grejen som hela tiden kör. Att hur, hur bra artiklar hon än skriver, hur bra som sagt skog hon än har så stavar hon ju fel hela tiden och måste liksom kontrollera hur många dn är i det här ordet eller hur många kn är i det här ordet och så ser fast fastän hon har skrivit en artikel färdig och lämnar in den då till redaktören så påpekar han alltid att ja, men du, det är bara ett C i typ accus eller vad som helst. <laughs> ja, precis. Det är faktiskt en av de aspekterna som gör henne snäppet mänskligare. Ja, visst. För det är, som sagt, var människor med brister är oftast mycket intressantare. Och någonting som vi faktiskt kan, kan känna igen oss i. Jag mm. menar, ingen av oss är perfekt. Så att ha en representant för oss i en film som är perfekt känns lite svävande och lite svårt mm. att förhålla sig till. Mm, Men uh, hon som sagt, hon är väldigt driven mm. och hon kastar sig in i extremt extremt farliga situationer- lite för ofta. Ja, så alltså utan att tänka verkar det som. Jag funderar faktiskt på- det till och från vad hon egentligen tänker med- och hur hon tänker. Om hon tänker. Ja. <laughs> men äm, det blir ju en grej senare också- och har väl blivit lite- ett här kulturellt- fenomen jag har sett i andra tolkningar- att äh, de bland annat säger- men vänta, är du Louis Lane? Ja. Mm. Hon som alltid stålmannen dyker upp och räddar. Ja. Åh <laughs> oh, <jösses. laughs> att um, Kommer hon för nära så vet skurkarna att oj, nu är inte han långt borta. <laughs> ja, stålmannen är inte långt borta. Vi, vi, man, man får inte göra henne illa verkligen för att då kan man räkna med att han dyker upp. Ja, jo, men det är verkligen tur för henne för... Um, som sagt var vissa av de här situationerna kan bli lite kniviga att ta sig ur. Ja, oh, just alltså. Som sagt, ibland så ifrågasätter jag verkligen hennes handlande. Alltså, jag förstår ju att hon vill ha, hon vill ha det bra skopet. Och det är ju väldigt kul att hon är så driven som hon är. Och hon är ju en riktigt bra reporter. Det får man ju definitivt säga. Men alltså ibland så, hon agerar ju verkligen utan att tänka. I mm. väldigt många fall. Hon kastas ju verkligen rakt in i eld nästan bokstavligt talat att han skulle kunna göra det faktiskt. Bara för att få liksom en bra historia och, och få, få se allting från första version så att säga och själv kunna rapportera om det. Mm. Men jag skulle nu faktiskt vilja säga att hon inte är en, en fullständig damsel in distress som jag vet att vi har talat om tidigare. Mm. Nej då. Därför att det finns för mycket handlingskraft mm. och för mycket mm. förmåga att faktiskt lösa problem själv för att hon skulle vara ett fullständigt våp som bara ska räddas. Mm. Mm. Vissa av de här situationerna är ju naturligtvis alldeles för äh, ja, övermäktiga än vanlig människa. Jag menar, mm. hon ä, sitter ju i den här helikoptern som håller på att ska krascha. Mm. Och det, det är ju inte så mycket en människa Oavsett kön Kan göra i en sån situation Nej. Nej. Det, liksom det enda är kanske att hoppa ut med en fallskärm Men det, det är inte alltid så lätt det heller För till att börja med måste man ha en fallskärm Men ja, jo, hon faller åt Damsel distress hållet men jag, jag skulle inte säga att hon är i sådan. Nej, verkligen inte. Alltså hon är ju inte... Hon är som inte inkapabel. Alltså, som sagt, hon är ju väldigt handlingskraftig av sig. så att, nu försöker hon och ge både en och annan som snyting eller verbal känga till både skurkar och andra personer som hon tycker liksom beter sig illa. Mm. Så hon, hon kan ju. Det, det, det kan hon ju absolut. Men som sagt, hon hamnar ju i situationer där det spelar ingen roll vem man är, om man då inte är stormannen så tar man sig liksom inte ur det utan hjälp helt enkelt Jag för att hon har ju varit aktiv gissningsvis ett par år när vi mm. kommer in i historien vi, vi får inte veta exakt hur gammal hon är eller hur länge hon har jobbat på då, The Daily Planet men vi kan väl anta med tanke på hur bekväm hon är i rollen mm. att hon har varit mm. där rätt länge mm. och jag gissar ju att hon har inte börjat att kasta sig in i det här just nu. Utan Nej, hon, hon har varit så mm. väldigt länge. Och då har hon ju ändå klarat sig. Mm. Visst. Naturligtvis kanske nu när hon vet att stålmannen äh, finns i närheten eller äh, dyker upp med jämna mellanrum så kanske hon tar lite större risker än vad hon kanske borde. Mm. liksom Hon tar steget värre. <laughs> mm. Men ähm, ja... Som sagt, jag, jag tycker fortfarande att hon kvalificerar som en damsel in distress för hon känns alldeles för stark mm. och eh, uppfinningsrik mm. också. Mm. Ja, men det håller jag med om. Verkligen. Och porträtteras ju riktigt bra utav Margot Kidder här. Ja, oh ja. ja jag gillar den här Lois Leinen, det gör jag verkligen. Mm. Hon, hon har mycket skinn på näsan, verkligen. <laughs> och det är väl precis vad man behöver för att få det där skopet Ja, jajamensan, det är det verkligen och få faktiskt byta bekantskap med Stålmannen mm. och även kanske lite romans sådär. Jo, men det måste vi ju ha det är ju en amerikansk film så... Ja, jag menar ju det. Ja, men det Mycket av nöjet i den här filmen är ju att se liksom, dynamiken mellan Louise Lane och Kent och även då Stålmannen nu ska hon ju inte mm. veta att det är samma person mm. men Nej. de här olika dialogerna de har och samtalen mm. och vad de pratar om och mm. hur de förhåller sig till varandra för det märks ju tydligt tidigt att, att Clark får ju ett gott öga till henne mm. mycket tidigt och hon är ju fullständigt ointresserad av Clarken ja, hon, får ju, hon får ju ett gott öga för Stormannen istället och det där är, det är ju väldigt roligt och härligt tycker jag Just när du pratar om förhållandena som de har mellan varandra eller till varandra. Att när Lois pratar med Clark Kent kontra när hon pratar med Stormman. Alltså hon är ju verkligen den här jättestarka, självständiga kvinnan som sagt. Som verkligen kan ryta åt vem som helst. Och ta liksom inte order från vem som helst. Och, och ha mycket att säga om. Och hon är ju som när hon pratar med Clark. Ganska liksom dominant i... För att inte komma på något bättre ord. Men han, han är ju verkligen bara en kollega. Och en vän naturligtvis mm. också. Det, det blir ju ändå en, en fin vänskap däremellan. Ja, för hon, hon tycker ju väldigt mycket om honom. Alltså det märks ju tydligt. Hon bryr ju sig och ja. hon kommer med råd och så vidare. Men, mm. men det är ju the friendship zone där. Ja, fortfarande. Ja. Och, och så fort hon pratar med stormannen. Då blir hon ganska svag så att säga. Alltså mm. då hennes tonsättning förändras och hon, har, hon står som mest bara av gapar och hon säger fel på ord och det, det är som lite roligt hur, hur stor skillnaden där blir och Clark är ju lite granna, både och där tycker jag ändå, när han pratar med Lois så visst, han, han är ju lite nervös på ett vis därför att det är ju ändå ja, någon som han tycker om väldigt, väldigt mycket mer mm. än på det vänskapliga planet men han kan ju ändå fortfarande vara lite så här, Aj vad säger man att vi går och äter middag imorgon, alltså han är ju inte feg av sig ändå, han, han försöker ju som ändå visa lite granna mm. vad, han, vad han egentligen känner. Jag skulle nog ändå vilja säga att när Louise är med stålmännen att hon är inte svag men hon är däremot hänförd ja. hon känner verkligen att hon står inför någonting som i hennes sinne är något helt fantastiskt, ja. något otroligt och något ja. som trycker på knappar i henne på rätt sätt så att säga. Mm. Mm. Och det är ju inget tecken på att vara svag, utan det är ju ett tecken på, på attraktion egentligen. <laughs> ja, i det här fallet särskilt. Ja, <laughs> väldigt mycket. <laughs> så att hon, hon står då inför någon som hon då vet är det starkaste som finns. Mm. Jag menar han... Han lyfter helikoptrar utan att eh, bli svettig om. Ja. <laughs> och, och naturligtvis så imponerar ju det, men så är det ju någonting där som bara liksom, hon tycker är underbart. Och då blir hon hänförd. Ja. Och vi ser ju, som du påpekar, samma sak när Clark är Clark Kent, så att säga. Mm. När han har mm. sitt eh, normala alias. Mm. Att jag tror inte att han naturligtvis är det spela i den film haha men eh, en del av den här klumpigheten och fumligheten med både handlingar och ord när han pratar med henne är, är inte bara spelat så att säga nej, utan han nej. är lite nervös på mm. att vågar jag fråga det här eller skulle hon överhuvudtaget vilja det här mm. för att eh, ja han respekterar ju fortfarande hennes individualitet och mm. att hon om hon ska vilja göra någonting ska det vara för att hon verkligen vill och inte för att mm. hon känner sig tvingad och mm. hela den här Nej, biten. Då. Och som sagt, dynamiken de två emellan är väldigt intressant. Vilket mm. alias han nu än använder. Mm. Och just att hennes reaktioner till det ena eller det andra är så <laughs> otroligt annorlunda. Ja, ja det, det är alltid en Freud att se de här tre eller rättare sagt egentligen två liksom i bild mm. samtidigt. Um, för det är ju aldrig... Stormannen och Clark Kent och Louis Lane så att säga Det är lite svårt även för honom Ja. Jag tycker jättemycket om dynamiken Jag tycker hemskt mycket om Margot Kidder här mm. Och några jag faktiskt också tycker om väldigt mycket även fast de egentligen inte riktigt kvalificerar för um, karaktärer mm. Det är um, redaktören Perry White och fotografen Jimmy Olsen Ja för som du säger att det är de två andra som, som egentligen bekräftar Clarks existens. De mm. ser honom och de pratar med honom mm. och de har mer eller mindre bra och glada grejer att säga till honom. Mm. Jag menar, redaktören är ju den här typiska liksom Vi måste skriva om det här, ta fram det Clark, du skriver bra men jag behöver det här om en halvtimme. Ja, I den typen. Och, och Jimmy Olsen då, han är väldigt så här. Det är också lite Boy Scout där ja. Han är väldigt trevlig, artig Och så är det de här Nästan fjantiga uttrycken G. Wilkers, mister ja. <laughs> oj, oj, oj Så oh, det, är, det är en väldigt Stereotypisk bild där på, um, på Amerikansk ungdom Ja, jo visst. <laughs> de, de är ju med Men de är ju med väldigt begränsat Mm. – De är ju bara egentligen där när det är saker som handlar om tidningen mm. i princip. – mm. Ja, jag, jag tycker att de är, de är sköna nissarna när de dyker upp. – Egentligen Perry, redaktören med just därför att han känns en sån här kraftkar som egentligen inte är otrevlig. – Men han tänker sig <laughs> inte för utan han tänker främst på tidningen och vad de ja, behöver och visst. vad som är bäst. – Ja, ja. Och så kom de mänskliga lite efter. <laughs> jo, men nu är en skön kille ändå. Det är han. Eh, porträtterad, väldigt trevligt tycker jag, av Jackie Cooper där. Mm. Som sagt, det är ju en väldigt standardiserad roll att spela. Det är det ju. Alltså den här typen av redaktör ser vi ju i bland annat Spindelmannen också. Där är ju också den här, man ska gärna ha en tjock cigarr i munnen och så ska man skrika order till sina till sina medarbetare mm. ähm, och de jobbar aldrig tillräckligt snabbt tycker han <laughs> ja, nej, precis tycker just man själv som redaktör och sådär så men äh, det är ju en intressant jämförelse att du tar upp J. Jonah Jameson som, som redaktören heter i Spindelmannen mm. för att om, om jag som då arbetar med tidningar skulle, skulle jobba med den ena eller den andra mm. jag hade ju <laughs> valt Perry White vilken dag som helst <laughs> därför att han han ger ju åtminstone sina anställda en känsla av att det de gör är bra ja. uh, han skriker och dumiderar och man, han, han påpekar ju också liksom att jag har inte sett någon skriva maskin så snabbt i hela mitt uh, 30-åriga liv på tidningen och, mm. Mm. Nej, alltså där kommer ändå komplimanger emellan ja, han är lite mer medmänsklig liksom Jay Jonah är ju utan de glada aspekterna och så på steroider. <laughs> <laughs> ja, jo, väldigt mycket på steroider. Han är ju ganska extrem och spidad av sig. Oj mm. oj. Det gagnar ju naturligtvis historien. För, mm. Men han har ju en större roll i spindelmannen än vad Perry White har i stålmannen. Mm, mm, Åtminstone no, i de här historierna Det finns mm. ju andra tolkningar Bland annat um, Lewis and Clark, The New Adventures of Superman mm. 90-talsserien där, där han är Mycket större som karaktär mm. Så Det beror ju på om man har valt att lägga upp Historien, den här handlar inte om honom Därför är han en bifigur mm. Mm. Men som sagt, jag hade hellre jobbat Med, med Perry White Och Jackie Cooper suverän prestation mm. och så då våran, våran pojk som sagt Jimmy Olsen som porträtteras av Mark McClure mm. lite för fjantig lite för mycket Jay Ja han är ju väldigt mycket av en comic relief karaktär alltså en skojkaraktär karaktär som, som det mesta han säger är ju ändå ganska roligt och som sagt ska han vara lite han ska vara pojke helt enkelt mm. Och ja, ja. Nej men han, han gör ju väl inte så övergivit mycket för filmen, det gör han ju inte. Han är inte med i några jätteviktiga scener som jag kan komma ihåg så. Åtminstone, och han kanske är med i några viktiga scener men han tillför som ingenting bortsett från att han är bara ytterligare en person som antingen då blir räddad av stålmannen eller som bevittnar någonting som stålmannen gör. Mm. Och inte så mycket mer än så egentligen. Det är inte som att vi får följa hans karriärsliv. Och liksom hur han försöker klättra uppåt. Och bli en bättre fotograf eller vad som helst. Utan han är bara den här pojken som är i bakgrunden. Som säger de här roliga uttrycken. Och försöker att arbeta och bli någonting. Och ser upp till den och den personen. Men som inte kanske kommer så himla långt. Mm. Men vi kan ju ge honom det här att han är inte... Filmens största comic relief. Nej, det är han inte. Och <laughs> det ska man vara glad för. Vi har ju nu pratat om Stålmannens assistans i den här berättelsen. Mm. Det är kanske dags att titta lite på hans motstånd. Mm. Den trio vi har här. Eller vi börjar ju förstås då med hans nemesis. För som, som jag sa när jag pratade om handlingen så har vi ju då någon här i Metropolis som absolut vill försöka oskadliggöra den här mannen av stånd. Det, det kriminella snillet som man själv åtminstone vill titulera sig som- nämligen Lex Luthor. Mm. spelad av Gene Hackman här. Ja, oh, som han spelar också. <laughs> <laughs> För Lex Luthor är ju också precis som att ståmannen är den här väldigt mycket- efter bokens skrivna regler, den superhjälte han ska vara- och så som vi nyss har sagt också- att redaktören är väldigt mycket den redaktören ska vara- så är ju då Gene Hackman eller Lex Luthor- väldigt mycket den nemesis som han ska vara. Mm. Han är genomund, ja, helt enkelt. Och, och extremt arrogant. Ja, Oj, oj, oj. Men det, oh, det är ju också lite... Det, det där går åt båda hållen, verkligen. För det är både roligt- men det kan också bli för mycket. För att Lex Luthor- Alltså hela tiden ska han ju prata om hur sjukt smart han verkligen är. Och han har bara ett speciellt sätt att föra sig och prata. För den munnen går ju ganska mycket dessutom. Mm. Som som sagt, det kan vara både och för mig. Jag kan tycka att han är lite underhållande. Men samtidigt så kan jag tycka att han är lite överdriven. Men det är också väldigt klassiskt och typiskt tycker jag. För filmer och hjältar och skurkar på den här tiden också. Hur de blir porträtterade och att han är väldigt mycket den onda den onda skurken helt enkelt. Mm. Där finns inga förmildrande omständigheter. Han är bara skurk helt enkelt. Nej, visst. Mm. Jag, jag kan ju direkt skjuta in här att jag tycker ju att äh, Gene Hackman spelar över ganska mycket. <laughs> Det är extrema överdrifter ibland. Mm. Men å andra sidan, så som tonen är i filmen så får jag känslan av att han ska inte kännas hotfull, han ska kännas komisk. Ja. Det han oh, ja. gör är hemskt, oh. men, ja. men man ska fortfarande ta honom med en enorm nypa salt och skratta lite åt honom. Ja. Mm. Han, han har bland annat de här hiskeliga perukerna på sig. och ja. Någonstans förväntas man inte ta honom helt på allvar. Nej, visst. Och det är manusmässigt där. Mm. Där har man helt enkelt valt att göra honom lite med åt det komiska hållet. Mm, mm. Och det Då blir ju problemet att när hans stora plan som han har och är huvudsaklig anledningen till att han vill ha stålmannen undanröjd mm. läggs fram och vi får veta vad det är han tänker göra så tar vi den ändå inte riktigt på allvar. Alltså det... <laughs> Det är lite så här, ja, jo, okej okay, du tänker Lycka göra till. det, ja, visst tjo hej Ja, visst, vad sött. nästan vad rart Och ja, jo, men som sagt var den spelas mer för skratt än den spelas för drama mm. Det eventuella dramat som kunde varta underbyggs ju av att han liksom <skratt> <skratt> Jo, hans röst går ju väldigt mycket upp och ner och framförallt väldigt mycket upp men jag gillar honom, det är det som är grejen. Mm, jag gillar mm. honom väldigt mycket. Och jag, jag tycker ändå att det är en helt okej okay Lex Luthor. Även om det inte är den Lex Luthor som jag har lärt känna i, i serievärlden. Och som även är vanligare i de moderna animerade långfilmerna. Och i tv-serien, den tecknade mm. tv-serien som gjordes. För där är han ju mycket mer kontrollerad. Mm. Han pratar med mycket mer sammanbiten ton och han mm. känns mycket mer pondus i både hållning mm. och hur han står och hur han agerar. Att mm. man, där känner man att här har vi skaparen av ett affärsimperium som anser att han har rätten till allt. Mm. Och... Hans vendetta till stålmannen är, förutom att stålmannen då sätter ähm, p för lite ut av hans äh, fula affärer. <laughs> är att Lex, trots alla dessa resurser, trots alla dessa pengar, fortfarande inte kan då fysiskt mäta sig med äh, mannen av stål. Mm, mm. Och där är väl en helt annan dynamik och det är väl den som jag tycker är den, den bästa dynamiken, de två emellan. Gene Hackmans tolkning här tar jag inte alls på samma allvar som sagt, men den är charmig. Och Gene gör ju verkligen alltid i rollen. Ja, gjorde jag han ju. Alltså, för, för den här rollen så tycker jag att Gene Hackman gör ju absolut ett bra jobb. Alltså som den typen av Lex Luthor han ska vara. För han mm. ska ju vara ganska överdriven. Det är ju ändå, det är ändå rätt tydligt. Och som sagt det känns som att det är ganska typiskt för den här typen av skurkar, eller jag menar den här, den här tidens typen av skurkar rättare sagt för jag skulle ju självklart också vilja se Lex Luthor som mer av det geni han här påstår sig vara men som man skrattar åt varje gång han håller på och ska dra hela sitt sånt här, jag är tidernas största geni, Mej kan man inte göra sig av med vet ni vem jag är, allt det här alltså varje gång, varje gång man ser honom och han har någon ny person han ska presentera sig för så drar han ju allt det här men, men jag vill ju se som sagt den Lex Luthor som man ser i, I andra versioner där han är faktiskt klipske mm. och har byggt upp ett affärsimperium just av den anledningen att han tänker väldigt slukt och han är väldigt beräknande och som kalkulerande till skillnad från hur han är här då, där han, där han mer bara är ganska mycket snacktjänster som, även om han absolut han har ju sina, sina kvaliteter. Det, det, annars skulle han ju inte ha kommit dit han ändå har kommit och han verkar ju ganska kunnig inom väldigt många områden både vad gäller just det här med hur man fifflar och har sig och bygger upp ett imperium men också rent tekniskt att han är, att han är väldigt duktig helt enkelt, man får ju se honom bygga både det ena och det andra men fortfarande så är det ju som sagt det är svårt att ta honom på allvar, det är det ju men jag är inte säker på att vi ska ta honom på allvar- i den här filmen. Jag vet inte riktigt. Det här känns ju mer som en på snäppet komedi ibland. Den mm. spelas lite som det. Mm. Det är ju en äventyrsfilm och en superhjältefilm. Mm. Och det är genren. Men sen har de, som sagt, lagt in en hel del- för att vi ska skratta. Mm. Men det känns lite mer typiskt 70-tal- än typiskt superhjältefilm, så att ja. säga. Ja. Det är mer hur film gjordes då- eller den här typen av filmer Ja och på tal om att skratta Och på tal om just hur man gestaltar skurka På den här tiden Lex Luthor har ju självklart Både en och två assistenter Där den ena i synnerhet Verkligen Är en pajas Jag säger det rakt ut Det har du så rätt i Vi har alltså Otis som man heter Som spelas av Ned Beatty och det här är ju den mest formstöpta liksom clown-kumpanen som man kan hitta. Mm. Jag, jag måste ju säga att jag tror att den där formen sprack när de gjort den här för... <laughs> det är så standardmässigt det bara kan bli och samtidigt snäppet överdrivet till. Mm. Alltså både till hur han ser ut, Otis... Och hur han liksom pratar och att han ska vara den här... Är, vad är ett plus ett? Mm. Alltså han kan ju inte dra några slutsatser typ. Och han är högljudd när han inte ska vara högljudd. Han är jätteklumpig, han slår sönder saker. Och ja, gisset yes, säger jag bara. Och mm. men, så fort han visar sig i bild så har de någon sån här klassisk många gånger blandning av typ en... en trombon och en tuva eller någonting. Alltså den här typiska musiken också wow, som ska vara wow, lite bom. Wow, oh, ja, ja, precis. <laughs> bom, bom, bom, bom, bom, <laughs> Så att jo, nog, nog kör de väldigt regelrätt här om någon. Alltså, han är ju mer, som sagt, formstöpt än någon av de andra karaktärerna skulle jag säga. Fast jag, jag måste ju säga att där är en scen jag verkligen gillar med honom. Och det är när stålmannen konfronterar Lex Luthor för första gången. Mm. Och dyker upp i Lexa hemliga tillhåll. Det är en iskall dialog de två emellan. Liksom ja, kom in, dörren är öppen. Min advokat hör av sig om dörren du sabbade. Otis, ta gentlemannens mantel. Ja. Och han skyndar liksom fram för att... Han tar det som en riktig order. Det, det är ju bara något symboliskt han säger. Mm. liksom Tar mannens kappa liksom. mm. Så han springer fram och stålmannen ger honom den här liksom, nästan mördande blicken. Och han vänder sig tillbaka och säger, jag tror inte han vill att jag tar den. Mm, <laughs> och det var så... <laughs> det kommer så naturligt bara. Det är liksom att oh, jag står inför någon slags... Nästan guda gestalt och han är uppe på mig. Mm, han mm. känns så liten där då. Ja, väldigt mycket. Ja, det är, en, det är en väldigt rolig scen. Alltså han har ju sina små stunder ändå, Otis. Och det är några scener som verkligen är rätt roliga där han är med. Men ja, de har verkligen, de har verkligen tagit in när de har skapat honom. Alltså, hantlangare traditionellt är ju inga genier- Mm. Men de brukar ju kunna skilja höger från vänster, om vi säger så. Ja, visst. De är oftast anställda av superskorkar för musklerna snarare än hjärnan. Men det blir så tröttsamt när de är helt värdelösa på båda punkterna. För man undrar, varför hänger du med den här killen överhuvudtaget? Mm. jag sitter nog med och irriterar mig på Otis under filmens lopp ärligt talat mm. han har sina gyllene ögonblick som det jag nämnde och där är ett par till, men annars så tycker jag att han är bara där för att på något sätt understryka hur smart Lex Luthor är ja, han visst. ska vara någon slags motsats mm. problemet är ju att vem som helst är ju smartare än Otis så <laughs> kontrasten det är inte så talande nej, nej visst inte Ja, en väldigt knepig karaktär där egentligen. Mm. Men, men typisk för sin tid tycker jag. Man, man måste ha som sagt en så här kumpan som verkligen ska vara den riktigt dumme <laughs> Ja, men det handlar mycket om hur man gör det. Och jag, jag mm. tycker att det, han kunde varit klumpig, han behövde inte vara dum. Det, kan, det får vara antingen eller tycker jag, för tar du båda... Särskilt i den nivån så kan det bli alldeles, alldeles för mycket. Mm. Och det blir alldeles för mycket här. Tyvärr, jag tycker det. Inget illa då om Ned Beatty som har gjort den här uh, rollen efter bästa förmåga. För det märks att han ger hjärnet. Han, uh, han spela riktigt bra. Det var rollen som är fruktansvärt dåligt skriven. Och uh, kanske inte riktigt hör hemma i filmen överhuvudtaget. Mm, nej. Mm. Mm det är clownen som barnen ska skratta åt som tittar ja, på filmen. Ja, absolut. För det är ändå en... Det är absolut en familjefilm det här. Så alltså att där har de den, den portionen. Det finns romantik, det finns det här jättegoda och som fantastiska liksom som man får en att tappa hakan. Ja, kanske inte riktigt, men åtminstone känna så här wow, speciellt om man är ett litet <laughs> barn. Och sen har vi då Otis som, som är den här skurken som får en att skratta istället en massa också. Det där som saknas är Tutan och... Ja. Och den lilla knappblumman och ja precis <laughs> clown nej ja nej ja, ja. Nej, som sagt. en, en pajas och en clown det är verkligen en bra beskrivning men eh, det är ju tur att Lex Luthor har åtminstone en till som man kanske nästan lite grann kan luta sig tillbaka mer på det är frågan det alltså hon lever lite grann i gränslandet Ja, ah, du menar Miss Teschmacher! <laughs> Precis! Eller Yves Teschmacher, som hon då heter. Mm. Men eh, vi hör ju bara Lex skrika hennes efternamn hela mm. tiden. Ja, visst. Jag hade inte ens en aning om man hette Yves förrän jag verkligen kollade upp det i de här oändligt långa texterna, eftertexterna. <laughs> Spelas du ut av Valerie Perrienne. Mm. Och... Eh, det här är typisk blond bimbo. Exakt. Det här är väl också lite grann någonting som, som de kriminella masterminds eller vad man ska säga, de här snillarna ska ha. Det ska finnas något form av halvvåp där som liksom, även om personen är extremt ond så finns det någonting, jag vet inte, attraktivt antar jag, åtminstone om inte annat så finns det ju väldigt mycket pengar för Lex Luthor verkar ju verkligen ha sitt på det gröna liksom så jag vet inte om det är det som lockar eller vad det nu är, men, men självklart så måste man ha någon form av bimbaktig kvinna och falla sig tillbaka på som, som står bredvid igen och som står bredvid en hyfsat lättklädd också. Mm. Fast jag har ett problem med henne mm. och det är att filmen kan inte bestämma sig för vad för roll hon spelar. Mm. Nej. För ömsom är hon den dumma blondinen som ja. sagt. Mm. Men ömsom så är hon smart nog att både kunna se ner på Otis men också ifrågasätta Lex Luthor. Mm. Och mm. det är inte så att hon bara säger, Amen, hur funkar det där? Utan hon, hon verkligen ifrågasätter. Hon kommer med argument. Mm. Mm. Han roar ju sig med att svara och liksom, flicka lilla. Mm. Men man märker ju gärna att hon, är, hon är inte är så dum. Och, och jag blev lite tveksam där, för, för filmen det känns lite skitsu Liksom, ja. Vilken av dem ska hon vara? Ska ja. hon vara den dumma blondinen eller ska hon vara den lite smartare eller den normalt funtade kvinnan? Ja, ja, om hon ska vara liksom en, en hantlangare hon också alltså, eller en kumpan eller om hon bara ska vara någon slags bihang snarare. Mm. visst Hon pendlar väldigt mycket från nästan sen till sen i det fallet. Och det är ju inte bara... Jag efterlyser ju ofta i de här programmen- att, att karaktärer ska vara mångsidiga. Mm. Men det här är inte mångsidighet- utan det är två stereotyper som mm. konkurrerar- om att få plats i manus. Mm. Ja, visst. Mm. För du hade ju lätt kunnat skapa en så att säga, dum blondin till- säga att de hade gjort att det var tvillingar- bara mm. för att göra någonting. Då hade den ena varit den som var lite mer- i ifrågasättande, och den andra var lite dummare. Mm. För det är lite så jag känner att det är två helt olika karaktärer som upptas av samma skådespelare. Ja, kan, ibland så kanske hon får någon slags här slag av snilleblicks eller någonting. Ja. Så hon har sina stunder bara. Och hon har ju mer samvete än de andra två, vilket... Ja, oh ja. Mm. Vi ska inte förklara varför, men... Mm. Eh, <laughs> Nej men, men hon har i alla fall lite mera Personlighet och karaktär och vett i sig eh, än, än vad Oftis har Men de ligger och på där Båda två och därför, Det är därför det inte finns så jättemycket att säga Om dem heller ja, det, är väl, det är väl problemet med de flesta karaktärerna Då huvudkaraktärer Eller bikaraktärer i den här filmen Att eh, de är väldigt platta För de har en mm. väldigt, väldigt, väldigt Specifik roll de ska spela Och sen tar mm. det slut mm. Just. Och det gäller även Stålmannen det gäller även Louis Lane mm. även om jag tycker i den här filmen, i den här världen att de är de som är mest utvecklade det är mm. fortfarande väldigt fyrkantigt mm. på gott och på ont naturligtvis, vill man ha en, en lätt film att ta till sig där det inte råder några tvivel om vem som är vem så är det ju varsågod, ja, ja. Nej, men precis. Här får vi ju serverat var man på liksom, slutet av 70-talet och 80-talet då och verkligen, verkligen kategoriserade alltså verkligen stoppa i fakt det här är gott och det här är ont mm. en ganska egentligen ändå tvättäkta superhjältefilm, det får man ju säga med liksom de måtten som man använde på den här tiden och det man fortfarande idag säkert rent spontant tänker om man tänker just en superhjälte mm. Men vi kanske ska dra oss vidare till det visuella. Ja visst eller um, snarare de visuella effekterna som. Vet du vad sloganen till den här filmen var? Nej. You will think a man can fly. Wow, det var stora ord. Alltså, alltså om vi nu hoppar tillbaka lite i tiden mentalt. Mm. Mm. Alltså något sånt här hade ju inte synts på tv eller på Vita Duken tidigare. Mm. Mm. Och inte, inte i den här uh, kvaliteten så att mm. säga. Och Naturligtvis, effekterna är för oss extremt daterade. Det är de ju. Men man måste sätta dem i sitt rätta perspektiv när man ska bedöma dem. Mm. Och många av de här flygscenorna är ändå ganska alltså, fina. Ja. Jag skulle inte säga jättebra, men de är fina. Och ja. jag vet när jag tittade på den när jag var... Vad kan jag ha varit? 10-12 någonting. Mm. Och tyckte det var urhäftigt att han kunde flyga. <laughs> mm, mm. Ja, men absolut. Jag satt och tänkte det också nu när jag såg filmen och försökte just då och som sagt sätta mig i den tiden den påken när filmerna kom och självklart så ser det ju väldigt liksom påklistrat ut när man tittar på det nu. Alltså det är ju, det är, det är ju ganska grava skarvar och sådär när han flyger. Mm. Men jag tycker faktiskt det ser ändå rätt bra ut, alltså jag ser ju skärmen i filmen och jag, jag mm. förstår ju hur häftigt det ska ha sett ut då mm. alltså vad mitt problem egentligen är inte att då, de, de använder ju sådana här blue screen på den här tiden, Nu mer mm. använder vi ju green screen för att det, mm. jag vet inte riktigt skillnaden, men jag, jag tror att det gröna är effektivare mm. det ser mindre klippt ut ja precis jag, jag tycker faktiskt inte att det är något större problem där. Visst, ibland så synkar inte färgen på mm. skådespelaren i förhållande till bakgrunden. Men mm. jag har en viss förkärlek till gamla science fiction-serier och liknande där just taffliga blåskärmseffekter är, är ganska vanliga. Så att jag ser lite förbi mm. det för att se... Liksom, känslan det försöker förmedla. Ja. Men bara ett så enkelt faktum som att manteln inte rör sig så som både då vind och hans egna rörelser antyder att den ska röra sig, mm. gör att illusionen bryts. Det ganska kraftigt, ja. Och, och där är ett par sådana scener, om vi säger så, när han flyger där, där mm. det verkligen känns som att det är han själv som vrider sig och kappan hänger... Mm. Bara som den hänger. <laughs> Plus att det är ett par gånger, när han, både när han flyger iväg och när han kommer och vrider sig eller mm. svänger om. Att det ser så väldigt krångligt ut. Att det ser inte liksom naturligt ut. Nej, visst. Utan det ska bara se häftigt ut. Men grejen ja. är att det där lilla måttet av realism behövs för att man ska svälja det. Mm. Mm. Ja, men det ser ju väldigt roligt ut många gånger just när han ska så här, kasta sig iväg. Ja, mm. och, och, och det finns ju vissa scener jag tycker det ser särskilt småkomiskt ut när, när han liksom ska hoppa iväg så att säga och faktiskt flyga <håll> iväg. Och man ser hur de som bara hoppar framåt och så tar gravitationen över och man faller <håll> neråt. Men de gör liksom de ska göra ett snabbt klipp där då, till en annan kamera där det verkligen ser ut som att han faktiskt lyfter. Mm. Det ser lite roligt ut, det gör det. <laughs> oh. Men det. Alltså man gör vad man kan med de effekterna man har, ja, naturligtvis. Mm. Och jag tycker det är orättvist när man hackar för mycket, som sagt. var vi, vi jämför ju naturligtvis med specialeffekter 2013. Mm. Därför mm. att det är de som vi är vana vid och det är de som imponerar förhoppningsvis <laughs> på, på oss idag. Lite ja. beroende på hur de är gjorda. Mm. Mm. Och då det är ju klart att det är ju väldigt få filmer som är drygt 30 år gamla som, som klarar samma standardkrav. Idag, det finns mm. ju faktiskt filmer som jag fortfarande tycker ser grymt imponerande ut. Här känns kanske effekterna lite billiga. Mm. Men med tanke på hur mycket kyss det är i den här filmen så, så är det ju lätt att, att förbese det. Eller man, man ignorerar det, men mm. Mm. det är där... Ja, precis. Jag, jag kunde inte låta bli där en, en jordbävning utan att avslöja för mycket i handlingen. Och översvämning, om man ser det: en damm brister och det kommer en massa vatten. Mm. Och så ska man se ett litet, ett litet samhälle då i. –i horisonten som då kommer att bli översvämmat. Mm. Och stålmannen står och ser till att det kommer då– –en massa fallande stenar för att blockera vattnet och så vidare. Och jag kunde inte låta bli att elakt för mig själv tänka– –Ja, stålmannen räddade någons leksaker! <laughs> <laughs> Nej, men nå. <no. laughs> ja, alltså för jag tycker, det tycker jag faktiskt ser– det ser rätt häftigt ut ändå. Alltså det, jag tycker de har gjort ett bra jobb då med, med den här modellen. Som är en, i en ganska uppenbar modell. jag visst, naturligtvis. Men ja, men jag, jag köper det ändå. Som sagt, det är ju överlag en hyfsat cheesy film också. Så att det är klart att då smälter det som lite grann ihop med de här effekterna. Men mm. visst, nu, nu, nu kunde jag väl också ha den tanken till och från att... Och den lilla leksaksbyggnaden blev just räddad. Och här kommer vattnet som någon har skapat genom att hälla ut en vattenflaska. eller någonting. Alltså det som sagt var att där är många effekter som faktiskt ser helt okej okay ut. Så det är inte mm. det. Men ibland kan jag inte låta bli och vara lite spydig. Men det vet, vi. det vet både du och våra lyssnare vid det här lagen. Ja, visst. <laughs> men charmfaktorn är jättehög och mm. det är ju en en mysig superhjältefilm ja. även om den är um, ja, lite si med dialogen ibland mm. och ja den är alldeles för utdragen för sitt eget bästa en av de här scenerna för övrigt som, där den känns lite utdragen och den, den är lite mysig men samtidigt kommer det ostiga in och förstör lite grann. det är ju när Clark eller ja, är rättare sagt ska ta Louis ut på flygtur. Ja, oh, den. <laughs> alltså det är ju en rätt fin scen där för att speciellt när, när det tystar helt plötsligt. Alltså det är bara musik som spelar och de pratar inte med varandra utan det är mera lite lite gester istället. Alltså man jobbar lite grann med kroppsspråk och de flyger och det är så himla fint. och De kanske flyger lite väl längre det kanske blir lite utdraget på sitt ställe. Men det som egentligen är ganska fin scen tyckte jag verkligen med de två tillsammans och Lois som är så himla lycklig. Och, och man ser ju verkligen att Stormannen är ju också väldigt lycklig och han har ju någon känsla där för Lois. Det är inte så konstigt. Clark Kent har ju känslan för Lois. Det är samma version. <laughs> Men sen mitt i alltihopa det där då ska ju plötsligt... Lois då börjar tänka på, på vad som händer och på storman och hur fantastisk han är och allt det här. Mm. Och så börjar hon rimma. Varför ja. rimmar hon i sina tankar? Uh, vad, jag, vad jag minns av den dialogen, för den, den lät jag glida bort <laughs> så mycket som... Men det är ju det här att, oh du har så mycket krafter, kan du läsa mina tankar? Mm. Och så tänker hon högt på vad det är de gör. Och som du säger, det blir väldigt ostigt. Det blir ju det, speciellt när de, när de ska envisas med att meningarna rimmar på varandra. Jag mm. förstår inte. Ja. Den hade de kunnat utelämna helt och hållet, därför den förstör stämningen. Ja, visst. Jag tyckte inte det förhöjde någonting där, alltså, tyvärr. Nej, det var fint fram till dess att hon skulle börja tänka, tänka i rim. Mm. Men du, på tal om nu specialeffekter och... Stålmannens då lite underliga krafter, mm. eller rättare sagt hans odefinierade krafter för att det är lite, ömsom är han bara stark och ömsom är han oändligt stark. Och, alltså det är mm. inkonsekvent. Mm. Vi ska inte gå in på katastrofen som håller på att hända. För det är en del av hela handlingen och jag vill att de som nu mot förmodan inte har sett den här ändå ska kunna se den och ha lite spänning kvar. Mm. Men stålmannen räcker inte riktigt till. Han hinner inte eh, vara på två ställen samtidigt. Han är för mm. långsam. Mm. Mm. Och det då leder ju till ett par mycket otrevliga alltså, konsekvenser. Ja. Och då blir han så upprörd och så förbannad att han flyger ut i atmosfären och börjar flyga runt jorden i så hög hastighet att jordens rotation går baklänges. Ja. Och av någon då oförklarlig anledning så går tiden också baklänges. Som att tiden är alltså bunden på något då oförklarligt sätt till jordens rotation. Ja, visst. Och då börjar saker ändras tillbaka och, och mm. vissa konsekvenser nollställs, så att säga. Mm. Men inte allt. Nej. Bara vissa saker återställs eh, och skruvas bakåt. Saker han redan har klarat av de, de, är, de är fortfarande fixade när han har skruvat mm. tillbaka tiden. Även fast de också borde vara nollställda. Ja, visst. Om vi då bortser från det här enorma glappet att han, att han kan få tiden att gå baklänges. <går> Av någon obegriplig anledning. Han var alldeles nyss för långsam för att hinna vara på två ställen under väldigt kort tid. Men mm. han är snabb nog för jorden att snurra baklänges. <går> Hur går det ihop? Ja, jo, det där är kanske, kanske det största frågetecknet i hela filmen faktiskt. Alltså det är inte bara ett, ett, ett så kallat plotthål. Det är ett helt... Det är ju en hel ravin. <laughs> ja men där har vi verkligen det här med ramverket som fattas också för stormannen under den här tiden. Att vad är han egentligen kapabel till att göra? Och finns det någon som helst liksom, eh, vad heter det? Alltså att, att det finns en logik i vad han kan och vad han inte kan. Alltså det spricker ju där verkligen på så många ställen precis som du säger. Mm. Då är det, Man är inte konsekvent. Och man är inte ens konsekvent inom det man håller på att göra. Mm. Som sagt var, hur kan tiden nollställas för vissa saker men inte för andra? Alltså, Nej, ja, visst. Och det är ju jättejättekonstigt. <laughs> där, där pratar vi inte bara just att, att hans krafter inte är konsekventa utan just att krafterna är bara jätteknäppa hur det beter sig. Mm, snacka om Kalanka-vetenskap. <laughs> ja, det där är Kalanka-vetenskap om någonting. Åh, <laughs> oh, Jesus. Åh, oh, ja, ja. Utan att avslöja för mycket heller så, så slutar ju naturligtvis den här filmen lyckligt. Jag mm. menar, det är, det är en superhjält historia, eller? Ja. Det är en historia. De, de ska sluta lyckliga för <laughs> jag menar annars så bryter de mot någon lag någonstans. Ja, den amerikanska lagen. <laughs> och då får man ju väldigt tydligt se Lex Luthor hamna i fängelse mm. och fängelsedirektören säger uttryckligen Tack så mycket stålmannen nu har du gjort hela världen till en säkrare plats igen. Och då undrar jag liksom att... Ja, jo, alltså, är det för att Lex hamnar i fängelse? Jag menar, det han höll på att göra var fruktansvärt. Mm. Men hela världen... Ja, det går ganska långt. USA är faktiskt inte hela världen. Särskilt med tanke på hur Lex klagar på att ingen uppskattar och förstår hans briljans. Ja. Han borde ju älska fångvaktaren där. Eller fångvaktadirektören. <laughs> mm. Som tycker att det, du, det, det Lex du gör det påverkar hela världen. Men ska vi kanske sammanfatta vad vi då tycker om just den första Stormanen-filmen? Mm. Det kan vi väl göra så vi flyger vidare till nästa sen. Mm. <laughs> den är för lång. Mm. Den är för lång för sitt innehåll så att säga. Mm. Där är scener som jag förstår är meningen att vi ska lära känna vardagsmänniskorna mer. Ja. Och ja, jag förstår det men de är fortfarande så i att det lilla extra gör ingen skillnad. Mm. Filmen hade mått bättre om man hade liksom tightat upp den lite. Ja, visst. Vi har som sagt några scener där som Antingen kan kortas ner eller rent av faktiskt plockas bort. För att antingen så ger de ingenting egentligen. Eller så förstör de rent av lite grann. För att det blir för utdraget som sagt. Mm. Det, det är ju en gammal film, ja visst. Och man hade väldigt annat tempus liksom i filmer på den här tiden. Kan det kännas om. Men ja, jag vet inte om det är en ursäkt riktigt. Nej, det är det inte. Det är en äventyrsactionfilm- men ömsom så känns det som en renodad komedi eller att man har försökt till det. Mm, alltså mm. jag är inte emot att ha komiska inslag i, i actionfilmer eller vilka filmer som helst. Men när det känns som att hela tonen har skiftat... Mm, ja, nej, nej. Ja, nej Men överlag, alltså det är, det är en rätt trevlig tolkning av Stålmannen ändå. Den är inkonsekvent, där enorma brister, vissa specialeffekter stämmer inte eller... Fallerar, särskilt med, med moderna ögon. Mm. Men den har fortfarande väldigt mycket charm. Ja, det är just charm är verkligen ordet här. För det är, det är så jag skulle beskriva den här filmen. Den är extremt charmig, det är mm. den verkligen. Jag tycker jättemycket om Clark Kent. Jag tycker väldigt mycket om Christopher Reeve som porträtterar både honom och Stormannen. Jag gillar även Lois Lane och liksom Margaret Kidder och sådär och ja, alltså, även Lex Luthor och Jean Hackmans överspel där, alltså det är ju ändå ganska charmigt. Mm. Det, det den hade mått bra av som det är just att den hade gärna fått vara kortare, för det hade den absolut haft i sin fördel bara. Mm. Mycket av det onödiga fluffet bara ja, bort. Visst. Mm. Ja, men visst, jag tycker man ska se den här stormanden-filmen, för jag tycker att det är en riktig stormanden-film verkligen. Det råder det inget tvivel om, alltså... <laughs> Den är, den är stöpt i en riktig superhjälteform som sagt. Alla karaktärer och det som händer. Och, och det här med hur gott det goda är och hur ont det onda är. Men om vi låter ett par år passera... Clark Kent under sin andra identitet och stålmannen fortsätter att bistå världen med sina superkrafter och rädda folk från den ena katastrofsituationen efter den andra. Men resultatet av ett av dessa hjältedåd när en vätebomb i Paris oskadligt görs blir hur bombens explosion släpper loss tre kryptoniska brottslingar och terrorister från Clarks hemvärld. Det inser snart att de i närheten av vår gula sol får nya egenskaper och söker sig till den närliggande jorden. De tre får precis samma krafter som stålmannen själv här och General Sodd, ledaren för gruppen, kräver fullkomlig lydnad från världens befolkning som står maktlösa och vars enda hopp står till att stålmannen är tillräckligt stark för att kunna avvisa Sodd och hans medbrottslingar. Men vad världen är olyckligt ovetande om är hur stålmannen nyligen har avsagt sig alla sina krafter för att kunna leva som en helt vanlig människa efter att ha blivit hopplöst förälskad i sin kollega Lois Lane på Daily Planet och bestämt sig för att kärleken är viktigare än någonting annat. Ett val han snart kommer att ångra när han inser vad som håller på att hända. Ja, nu har ju eh, både nivån och eh, faran stigit exceptionellt. Mm. Mm. Verkligen, ja. Lex Luthor, som sagt var ju ändå lite mera fortfarande åt det här pajasaktiga hållet som vi har sagt. Alltså han var ju en ganska komisk brottsling. Eh, även om han var lite av ett geni och han hade ganska hemska planer där i den filmen som vi inte nämner. Men nu får ju Storman en, en utmaning som heter Duga. Och det är ju inte så att han inte hade händerna fulla redan innan om vi säger Nej. så. <laughs> <laughs> Men vad som är så vansinnigt snyggt här. Mm. Det är att när vi börjar den första filmen mm. så ser vi då stålmannens pappa Jor-El som en av rådsmedlemmarna som dömer de här tre brottslingarna. Mm. Mm. Och det är för att i första filmen naturligtvis för att vi ska få ett äh, intryck av vilken position som då äh, jor har i samhället mm. äh, på krypton och att han ändå misslyckas med att varna folket. Vi ska... Liksom få en känsla för den biten. Ja. Jag vet inte om de hade detta planerat sedan tidigare eller om det bara föll sig väldigt väl och att de faktiskt tänkte efter och insåg. Men vi har ju faktiskt tre skurkar som vi skulle kunna använda. Mm. Mm. Och ja, där, där är ju naturligtvis en massa jaha, så de var precis där just då och så vidare och så vidare. Men det, det är ju vansinnigt snyggt att de, de återskapar den här scenen i domstolen. Mm. Den är inte exakt likadan för dialogen skiljer sig. Men man får ändå samma känsla och de får samma då naturligtvis dumslut att spärras in i den här fantomzonen och sen mm. planlöst virvlar runt i kosmos för evigt mm. och är på rätt plats vid rätt tillfälle för att effekterna utav det här ska släppa dem fria. Mm. Det var nog det bästa de kunde göra i förhållande till um, skurk. Ja, absolut. Hur mycket maskineri eller tekniken människan omsluter sig med stolmannen är ändå starkare och smidigare och smartare. Mm. Mm. Så då behöver han ju en utmaning som är på samma nivå och på lika villkor. Mm. Vad är bättre än då eh, tre från hans egen värld? Ja, det är himla snyggt gjort det där. Och jag blir också nyfiken på om det där var någonting som var planerat ända från första början. Eller om det bara råkar verkligen falla sig så himla bra. Det är ju som svårt ändå att tänka sig att det inte skulle finnas någon slags baktanke där att vi om vi har med det här så kan vi faktiskt använda det i efterhand mm. och det är ju också väldigt snyggt tycker jag, här återigen så har vi ju en inledning som jag vet inte är hur många minuter lång när vi får se lite text som flyger förbi och sådär men man återkopplar ju även jättemycket till vad som har hänt i den första filmen med liksom att då Stormannen eller Clark, har liksom hur han har, hur han har fötts till, hur han har kommit till jorden och vad som händer lite grann snabbt sådär. han har träffat Lois Lane, han har sitt jobb och, och att han räddar människor han räddar liv helt enkelt och det är också en snygg liten återkoppling bara för så att man ska som kunna komma in i Stormannen 2 och få den här lilla resumen så att man snabbt är där igen så att säga, och så bara rullar tvåan på. Vill man äh, vara riktigt cynisk vilket jag vill vara nu, <laughs> så kan man ju faktiskt säga att, att man kan strunta i ettan och mm. vara helt nöjd med den här, vad är det, fyra-fem minuter um, ja. introduktion med, ja. med texter som far förbi. För man får ändå se alltså, nyckelscenerna i hela etan <laughs> Ja, visst. Du, då, då slipper man till exempel den här scenen där Lois och Clark eller Stormannen flyger ihop och vi har någon slags poesitävling där i Lois <laughs> <Lewis> huvud. <laughs> ja. Så det, det lämnar vi fritt fram för um, alla våra lyssnare som inte har sett dem här. Vill du hoppa över ettan så är det möjligt. Ja. Det, det finns... En väldigt, väldigt, väldigt, väldigt summerad version i inledningen till tvåan. Den är inte lika skärmig, okej, okay, nej visst. Men den tar med det viktiga i alla fall. Ja. Men som sagt, nyckelscenerna är där och jag tycker mm. det är smart för att när den här kom hade det ändå gått två år sedan den första filmen var på bio. Mm. Jag vet inte hur spritt Hemma Video och liknande var. Jag tror inte det var alls i närheten var det kom att blomma upp på 80-talet. Nej, visst. Så att, att ha en sån här. Liksom, ja, det här hände för två år sedan. Mm. Är inte en dum idé? Nej, verkligen inte. Och speciellt när man ändå kan klämma in den tillsammans med just inledningen. Jag menar, bara den här texten som sagt att man ska presentera de som har gjort filmen och vad det är för en film. Mm. Så ja, jag tycker det är väl utnyttjade minuter där. Och den här är ju inte fullt lika lång som sin eh, föregångare. Nej. Det känns som att de har varit inne och tagit bort lite utav det onödiga. Mm. Ja, de kanske lärde sig någonting ändå. För nu har vi då en film som klockar in på eh, två timmar. Och återigen så har vi ju typ fem minuter inledning, fem minuter avslut. Plus minus en minut här och där kanske. Men... Så att det är ju en kortare film och... Det, det gör den ju rätt gott också, för här händer det, tycker jag, mycket mer hela tiden. Det finns mm. fortfarande en hel del ostighet i den. Men det finns ju ingenting ute idag. Vad grejen är att de har ju återskapat egentligen hela etan vad gäller skådespelare och miljöer och liksom, ton. Mm. Så, så det här är en identisk film med ettan. Det är ju naturligtvis ja, ny handling. Men det är svårt att se skillnad på dem om man, om man tar klipp från båda utan att visa några relevanta scener så att man kan säga oh, ja, men det måste vara tvåan för där är han. ja visst eh, Hade man bara klippt lite så här slumpvis scener som inte spelar så stor roll och lagt dem sida vid sida är det svårt att se ja, men, vet vad, vilken är från ettan och vilken är från ja, tvåan. absolut. Det, det är därför det är roligt att se de här två filmerna nu igen eftersom det var... Det var jättelänge sedan som jag såg de senast också. Inklusive trean för den delen också. Och jag, jag, jag blandar ihop de filmerna jättemycket verkligen. alltså Det enda jag verkligen kan, kan urskilja det är ju självklart bara den här... Alltså de första, den första halvtimmen i Superman 1 som handlar om krypton. Alltså förstörelsen och stormandens födelse så att säga. Och liksom hur han växer upp på jorden. Men annars är det jättesvårt för att placera vad Lex Luthor har för roll till exempel i de tre filmerna och vilka skurkar som egentligen syns i övrigt och när de gör det och vilka scener och, och katastrofer och så vidare som händer. Mm. Det är väldigt mycket samma film, det är det ju. Även om som sagt handlingen naturligtvis är verkligen en helt annan nu och framförallt tycker jag en egentligen mer spännande handling skulle jag säga. Ja, av de här två så är, är nog tvåan min favorit rent eh, innehållsmässigt. Som mm. sagt var jag är Vanskligt förtjust i introduktionen med krypton i, i den förra. Men det, det händer mer här. Mm. Det, det känns som att mm. man fyller ut filmen på ett helt annat sätt. Mm. Och hotet känns mycket mer närvarande än tidigare. Så är det någonting så är ju den här filmen lite mörkare. Mm. Absolut, ja. Här händer ju väldigt mycket mer död Mm. Än vad de gjorde i den första filmen. De, de börjar ändå lite grann så här, lite mjukare än, än vad som kommer att hända sedan. Alltså det är inte så många dödsoffer och sådär utan det är lite mer att folk, folk skadar sig. Mm. Ja, men dör inte. Men sen helt plötsligt så börjar det ju ändå liken ja, läggas på hög <laughs> så att säga. Men alltså, om vi tar som sagt den första biten här, det som kommer att leda upp till bomben i Paris. Mm. Här känns det ju verkligen också lite kalanka. Jo, absolut. Terroristgruppen med den här bomben har gisslan. Och gissa vad som finns bland gisslan. Jo, naturligtvis nunnor för att visa hur <laughs> hänsynslösa de här är. Och det, det är så här litet varningstecken för mig när de här riktigt uppenbara tycks synd om äh, människorna finns i gisslan mm. äh, situationer då är det då försöker man ta snabba sympati <laughs> jag tror inte på att de här terroristerna skulle vara smarta nog att bygga en vätebomb för äh, de framstår inte som några genier direkt. Nej, inte riktigt alltså. <laughs> <laughs> ja de, tack och lov inte riktigt de här, det är inte någon slags superkorkad björnligan mm. eh, att kalla björnligan för superkorkad är väl ifrån sig ganska elakt av mig måste, kan jag nog tycka men eh, ja, det råder väl lite tvivel där om huruvida de verkligen skulle ha kunnat komma så här långt som de har gjort med att liksom ta hela Eiffeltornet i liksom besättningar och asa mm. in ändå oljetunnar som då innehåller en en vätebomb. <laughs> ja, visst. Hur tusan fick du igenom den på spärrarna, undrar jag. <laughs> <laughs> ja, men du. Alltså, å andra sidan. Om nu vakterna där är så otroligt korkade. Och lättlurade Och, och har typ ADHD-problem. Som just den här grindvakten som försöker förhindra Louis Lane från att komma in dit är. Då förstår jag verkligen att de lyckas ta sig in dit. Och då tycker jag lite grann att de förtjänar det. <laughs> men... Ähm... Det skulle jag nog vilja rätta dig, fast den här rättningen är, gör ju inte situationen bättre. Det är en av poliserna som har dykt upp för att hålla civilisterna borta. Ja, just det, precis. Det är ju inte någon som vaktar dig för så, utan... <laughs> men, men alltså, om de som då ska vara snäppet bättre än um, ja. en vaktor på det sättet Visst. är så sten dum så din poäng står fortfarande stadigt. <laughs> ja, ja alltså, det är en rolig scen det där. Oj, oj, oj. Alltså, nu är vi ju där igen med att det dyker upp scener som ska vara med komedifilmen, action mm. Mm. Det är inte så mycket här i denna här. Och vi Nej. kommer till varför. Mm. Mm. Men där är fortfarande några sådana där där logiken verkligen stänger ner och går hem. <laughs> ja, det är karanka. <laughs> men äm, som sagt, det, det är väldigt roligt. Och äm, bara känslan av det uppväger ju det dumma i det. Men... Ja, ja. I jämförelse med då Lex Luthor som hotade om att skada väldigt mycket människor i film 1. så mm. har vi ju faktiskt ett par stycken som ja på egen hand går runt och skadar folk. Ja, hur mycket som helst. De här är ju hänsynslösa på riktigt verkligen. Jag älskar den här scenen på månen där de dyker mm. upp först efter att de har flytt från den här fantomzonen. Mm. Vi pratar då ju givetvis om General Zod, Orsa mm. och Non. Mm. Jag kan inte låta bli, jag tycker så synd om de här astronauterna som då ja, gör grejer på månen. Jag menar plockar provar och kör mm. runt och gör grejer. I sina tunga dräkter och så dyker du upp då i väldigt tunnklädda nissar och, och ställer till bekymmer. Ja visst och rör sig och för sig som om, ja men precis som de är klädda egentligen. Alltså de är ju hur lättfotade som helst, de kan ju dessutom flyga så att det är inte konstigt att de är lättfotade. Men det är ju väldigt stora skillnader där emellan, ja. Det ska nog ha ganska, man ska känna sig ganska handlingsförlamad som en av de där astronauterna som verkligen inte kan göra någonting utan den här dräkten- utan att få konstant syre till försäljning och har ju verkligen ingen chans- när de kommer och, och donderar. Mm. Men här, här är en liten grej- jag skulle vilja skjuta in. Det är också om det här med- stålmannens superkrafter. Mm. Och det är det här att- um, allting tyder på- eller de flesta tolkningarna jag har sett- där behöver stålmannen- fortfarande syre- mm. Alltså han andas fortfarande så att mm. säga. Och han flyger ut i rymden och slänger iväg den här äh, bomben. Ja. Och jag, jag har hört tolkning att han kan hålla andan väldigt länge. Visst, jag kan acceptera att han liksom tål äh, maskingevär och grejer och han har mm. äh, lasersyn och kan blåsa isvindar och så vidare. Mm. Att, att han kan hålla andan väldigt länge och väldigt bra det det är inte så svårt att ta till sig. Men vi har då tre stycken som precis kommer ut, flyger runt en stund, stapplar mm. runt på månen och mm. pratar. Mm. Visst, och de som inte har någon som helst koll på någonting av dem kan göra, är dessutom, de blir ju som mer och mer medvetna om sina egna krafter. Men de verkar ju egentligen ännu kraftfullare än stormannen på det viset. Mm just därför att de klarar av att göra allt det här, som sagt. De är, de är verkligen helt ostoppbara och osårbara, som till och med då kan promenera runt på månen eller flyga omkring i rymden. Mm. Ja, för att um, vi är väl överens om att, uh, att man kan inte prata på månen på grund av brist på atmosfär. Ja. Mm. <laughs> Så att, att de kan prata där, det är ju, det är ju mot all logik även mm. liksom, i det här universumet. Mm. Men ja, superkrafter! Kalanka! <laughs> ja. Kalanka ja Nej men som sagt, det, det här är väldigt serietidning, det tycker jag ju. Så att mm, okej, okay. det får väl gå då precis som att det kan låta i rymden. Mm. Men med det sagt, det är ju tre väldigt färgstarka karaktärer. Så vi, vi kanske mm. ska ta en liten, en liten titt på de här tre. Ja, o oh ja. vi, vi börjar väl då som sagt med den extremt hårdnackad General Sodd. Nu är mm. väl alla tre egentligen ganska hårdnackade, men, men General Sodd är ju ändå den som han vill ju vara en ledare. Han mm. är ju ledaren över den här gruppen och eh, han kommer ju nu till jorden och eh, känner det att ja, men det här är ju suveränt. Vi kommer till en planet där vi verkligen är ostoppbara. Så då får jag äntligen härska det som jag har velat göra- ända sedan jag blev förvisad från, från Krypton. För det mm. var ju lite därför han blev förvisad därifrån också. Han hade ju någon form av plan- att störta regeringen som det verkade. Mm. Och, och själv komma till makten. Och han, som sagt, har ju inga skruppler. Alltså han är ju verkligen raka motsatsen till vad stormannen är. Han är verkligen stormannens nemesis. För General Zod gör ju som precis som man vill- och tar inga order- blir väldigt snabbt aggressiv av sig och känner ingen som helst ja men sympati eller empati eller någonting för någon annan än sig själv. Mm. Och han ser ju iskall och cool ut där han liksom oh ja. står med Visst. händerna på ryggen och tittar med iskall blick. Mm. Alltså jag blev lika impad. Nu är det ju ett par år sedan jag såg det här och mitt minne av det var att jag tyckte att han var häftig som karaktär och den mm. den bilden har inte förändrats kan jag väl säga trots då det, det hemska modet som de här tre bär han är ju tydligt en ledare för han mm. står och proklamerar mm. och de andra lyder mm. Han säger ju till att de gör smutsjobbet i första hand. Jag menar han säger liksom, gör det, ta hand om det där och ja, upp och ja. ner. Men han är ju inte ohandlingskraftig. Han tar ju till nävarna själva också. Ja, oh ja. Oh ja. Och han låter ju väldigt sofistikerad. Mm. Han, han är en sofistikerad, liksom eh, ja, ett sofistikerat råskinn. är väl en bra beskrivning. <laughs> ja, det var en bra beskrivning, ja. Och det, det är någonting just med sådana här kraftkara och som med skägg. Det, ja, eller hur? Det hela eller hur, bilden. Då. Ja, oja, oja. Hans ansikte och hans ansiktsuttryck säger ju väldigt mycket och samtidigt egentligen ingenting för han rör ju verkligen inte. Min här har vi ju också ett, ett ordentligt stelansikt egentligen. Mm. Men när han öppnar munnen så då, då lyder man ju också. Han har ganska mycket eller han har väldigt mycket kraft i sin röst. Mm. Och han säger ju allting som en order verkligen. Men det är rätt så lustigt för att jag har sett lite parodier på uh, nu General Zod. Mm. Så jag kunde inte låta bli att tänka alltså, var han så cheesy. Jag menar hela stålmannen filmen är ju cheesy. Det är och, ostig och allt möjligt liksom. det, det råder ju inget tvivel om men jag minns inte att han var så fruktansvärt liksom spelade över. Jag menar han mm. har ju sitt klassiska Neil! Ja, ja. Och så tittade jag nu på filmen och tänkte jag måste dubbelkolla är han så cheesy? Nej. Jag tycker nog han är den som spelar mest straight så att säga i hela den här filmen. Mm. Jag har inte sett någon sån parodi som jag kommer ihåg åtminstone förmodligen har man sett någonting någon gång men inte så mycket över det men det känns faktiskt lite konstigt att göra en parodi på ändå för jag tycker inte heller att han på något sätt skulle som spelar över som den, den nemesis- eller onda liksom skurk karaktär som han är. Även om han har, som sagt- har väldigt mycket nemesis i sig. Alltså han, han är ju lika mycket- den jätteonda, hänsynslösa skurken- mm. som stormannen är- den extremt godsinnade karaktären- mm. eller hjälten. Jo, men han är ju den totala spegelbilden. Det är han ju. Mm. Mm. Tyvärr har han ju då två hantlangare med samma styrka så att ja, hade jo. det bara varit Sod mot um, Stålmannen så hade det kanske varit en jämnare kamp. Nu är, ja. han, ju, nu är han ju lite uträknad. Mm, mm. Jag gillar absolut Terence Stamp som då gör General Sodd. Jag gillar mm. General Sodd som karaktär. Jag gillar den hänsynslöshet som han, som han verkligen står för. Att han är så genomrutten. Mm. Och jag gillar hur Terence... Helt enkelt gestaltar det hela jag tycker att han gör en, en superbra skurk här. Mm. Jag kan bara hålla med. Jag får fortfarande lite så här mysrys när, jag, <laughs> när de håller på att fightas Och han noterar att han spenderar mer tid med att försöka då rädda de som är omkring honom. Mm. Där har vi hans svaghet. Ja, liksom visst. Där. Och så börjar de att kasta grejer omkring sig. och ja, och liksom spränga upp. <laughs> få bilar och sprängas och sånt där. Och verkligen alltså, rikta sig mot just oskyldiga. För att de mm. förstår ju att stormannen kommer verkligen att försöka göra någonting åt det. Som Nemesis, ett stort steg uppåt. Ja, Som sagt, verkligen. jag gillar Lex Luthor, men Sodd, um, <laughs> mm. mycket, mycket mer. Mm. Äter upp Lex Luthor till frukost. <laughs> nästan bokstavligt. för ja, det är Lex Luthor återvänder ju i mm. den här filmen också. Mm. Men är då någon slags sekundärkaraktär så att ja. säga. Ja. Och det är någonting mm. med hur de har skrivit den här tolkningen som gör att han är, han är nästan lite roligare som lismare än mm. som geniet. Mm. Men på sin högra sida så har General Zod en mycket otrevlig kvinna- som heter Ösa. Mm. Som spelas av Sarah Douglas. Det här är en kvinna även utan superkrafter. Jag inte skulle vilja komma för nära. <laughs> Nej, hon ser ut som eh, verkligen en giftorm. När man tittar på henne. Alltså. <laughs> Ingen ont om hennes utseende så. Jag menar bara att hon verkligen utstrålar. Alltså att hon är farlig. Och att man absolut inte ska... Försöka mopsa sig med henne eller försöka se ner på hon bara för att hon skulle vara liksom en kvinnlig kumpan. Jag skulle nog säga att hon på sätt och vis är farligare än Sod, Just därför att Sod försöker ändå spela efter något slags mm. regler. Och han, är, han är generalen som ska föra sig på ett visst sätt. Ursa är lite mer... Ja spontan i sina handlingar så att säga. Fortfarande väldigt kalkylerande mm, och väldigt mm. eftertänksam men hon orsakar nog mer skada än vad han gör på egen hand så att säga. Mm. Visserligen under sådds orden, men likväl hennes hand. Ja, alltså hon är ju riktigt otrevlig den här kvinnan verkligen på ett, ett bra sätt så att säga. För här har vi ju en kvinnlig skurk som verkligen ...är i stort sett som lika hänsynslös ...som själva Stenemesisen är. Och sen som du säger också så- ...General Sod ger ju ändå ganska mycket order- ...om att de andra ska få göra smutsgörat åt honom också. Och hon är ju verkligen inte sen på- ...att helt enkelt lyda de order- och, mm. och, ...och tänker verkligen enormt liksom elakt helt enkelt. Det är ju en skillnad på henne- ...och då textmatcher som jag hade- från Superman 1 alltså, för här, här ser man ju fortfarande vi har, en, vi har fortfarande en trio av skurkar vi har huvudskurken och dess två kompanjoner eller kumpaner, varav den ena är manlig och den andra kvinnlig och det är ju exakt samma sak här också men här har vi istället tre stycken, mer eller mindre som är lika kompetenta ändå. Ja, mer eller mindre mer eller mindre, ja vi kommer ju snart till den tredje parten också, men, men Ursa och Sarah Douglas tycker jag är Väldigt bra som just en alltså medbrottslingar. Mm. Hon, hon utstrålar extremt mycket... Kraft. <laughs> ja, kraft och liksom obehag. <laughs> jo, men det märks ju att den enda hon bryr sig om det är ju General Zod. Ja. Mm. Så hans ord lag. mm. mm. Jag vet inte om det etableras att, att hon faktiskt är förälskad i Sad eller om hon bara är väldigt hänförd av honom och hans ideologi. Mm. Men oavsett vilket så är de ju väldigt nära varandra och mm. handlar ut efter ja, sitt bästa. Mist. Mm. Mm. <laughs> men det var en rätt så intressant jämförelse. Jag hade inte riktigt tänkt på den, men nu triundskurkar i ettan och nu triundskurkar i tvåan. Mm. Men liksom då i, eh, som du säger i ettan så har vi ju en som kanske är lite svagare i gruppen. Ja. Inte fysiskt. <laughs> Nej, verkligen inte. Men mentalt, men, eh, men mentalt så mm. är väl inte alla lamporna tända. <laughs> Vi pratar ju då naturligtvis om någon. Ja, någon. Som är det juriska ja, i deras ja. grupp så att säga. Han var styrkan ja. och musklerna redan ja. på krypton. Mm, mm. Han är en, en stor karaktär med mycket fysisk styrka eller mycket fysik överlag just för att han är en så himla stor karaktär också men har då inte förmågan att tala däremot utan han gör sig förstådd med dels lite gester då och en del minspel men också så här små ljud helt enkelt som man bara ja, han går runt och grymtar helt ja. enkelt ja han gör ju det, det är antingen då, antingen så här är det ett hu för att han nu funderar över någonting eller också är det ett hu för att han är och mer så här, ja, okej. Okay. Mm. Men han har egentligen inte så mycket att bidra dialog med sig. Han följer ja. mest bara efter. Ja, så att säga Som en hund. Han är en attackhund. Ja, ja, det är nog ganska bra beskrivning. <laughs> <laughs> där är ju, när de har ganska tidigt kommit till jorden, en scen där de stöter på en patrullerande ja, polisbil. En mm. sån här... På landsbygden mm. och eh, där ser de ju ett gäng som de tycker att ah, nu har cirkusen kommit från Los Angeles mm, mm. kläderna är igen, <laughs> inte bara jag. <laughs> Precis, nej. <laughs> och de slår ju på liksom, inte sirenen om jag minns rätt, men de slår på lamporna. så flyttar ja, liksom, Flytta på er ur mm. vägen. Mm. Och, då, och så ignorerar ju fullständigt deras mm. uppmaning Utan han säger bara Jag gillar ert ljus, det påminner mig om kryptons röda sol mm. Mm. Och det tar ju då någon som någon slags uppmaning Så han går och sliter <laughs> loss den här lampan ja, Som då naturligtvis slutar och, och blinka. Mm. Och så liksom sträcker han fram den som, att, som ett litet barn Oh <laughs> <"Åh>, titta, varsågod! <laughs> ja och, och Nunn tar ju den upp så han står och håller den lite som om det var en baby. Ja jag. visst, så han kanske kelar lite grann med den nästan och tycker att ja. Och det är ju jätteroligt. Alltså, han, han har ju, där drar man verkligen en parallell. Alltså, han är ju lite av en otis på det viset. därför att Han är ju den komiska av de tre. Mm. Och han gör ju ganska mycket sånt där att han ska ju vara mycket mer muskler än hjärna, verkligen. Men det är många roliga scener tycker jag ändå med någon som, som är roligare än vad Otis är. Därför att Otis är ju verkligen den rena pajasen. Mm. Nån har ju ändå någon slags kvalitet där och de tar det inte riktigt så långt som de gör med Otis. Mm. Där är ju en, en grej som inte är alldeles för långt efter den här polisbilscenen. Och det är... De är fortfarande på landsbygden och eh, Zod och Ursa har ganska nyligen upptäckt att de kan då ha den här lasersynen som är så mm. typisk för stålmannen. Men någon verkar ha lite problem med att få det att funka, han kan inte riktigt fokusera. <laughs> så att han står och övar på en lastbil <laughs> och lyckas ju liksom säga, oh, att nu blev det lite skarpare och där tappar jag och nu försöker jag det är och så blev han så glad så Han är så, liksom ja. så här och liksom. ja, Han är ju som ett litet barn verkligen. Han skulle vara typ tio år eller någonting. Ah, yngre. Ja, jo, yngre Ja, ju faktiskt snarare, Typ 6 år Visst, det är gjort för att vara roligt naturligtvis mm. Men det är inte mm. gjort för att det ska vara ett Badap, efter. badap Nej, exakt mm. Utan det, det är en grej som egentligen bara händer I förbifarten Och det gör det så mycket roligare mm. Ja, visst men det är ju då Jack och Halloran som gör någon. Och också en stark prestation även om det då är en karaktär utan särskilt mycket dialog. Det är mer handling än, ja, något annat. Ja, verkligen. Men man kan ju ändå säga att jag, att jag är imponerad över att han förmedlar ju väldigt mycket. Ja, ja. Så där ska han ju ha stor cred som skådespelare. Mm, mm, ja. Jag var genast nyfiken på, på Jack och Halloran efter att ha sett den här filmen igen. För jag tänkte att oh, man undrar vad han har varit med i mer egentligen. Vad har han fått göra innan filmen och framförallt vad han fått göra efter då, den här Superman 2? För att jag kunde ju inte låta bli att fastna lite grann för den karaktären ändå. Förutom de här tre så är ju alla de vi nämnde tidigare med i den här filmen också. Mer eller mindre. Ja, visst. Eh, Lex dyker ju upp och har en, en biroll som, som Skurk. Mm. Men driver också en del av handlingen innan de här tre dyker upp på jorden vidare. Mm. Men de gör sig ganska snabbt av med Otis. Mm. Och det är av mer förklarliga skäl utan att eh, berätta för mycket. Men jag undrar om du lade märke till en sak? Mm, då? Helt plötsligt var bara Miss Teshma så borta. Ja, men just det. Du... Det tänkte jag verkligen, verkligen inte på. För det är inte meningen. Jag tror den ja. logiska slutsatsen att när Lex går för att då träffa de här tre, Zod, Ursa och Nun, att hon inte vågar eller vill. Mm. Men eh, någon vink till oss att eh, att hon valde det eller att nu försvinner jag ur filmen. när hon ja. bara försvinner. Hon, hon nämns ja. inte igen. Hon bara... Borta. Mm. Ja, det var ju faktiskt... Det, alltså, det tänkte jag inte ens på. Jag har inte reflekterat det än nu när du säger det. Att, att hon försvinner ju ganska sömlöst där dessutom. Utan mm. att jag egentligen, som sagt, reflekterar ens över det. Mm. Ja, det är väldigt märkligt. Det är det ju. Mm. Men ja, i och med det här då att vi, vi har ju inga fler karaktärer att ta upp nu. Vi har ju som sagt redan diskuterat då med Storman och Lois Lane och alla de här som vi får se från den första filmen. Så då går vi väl vidare från den här nya trion av ondingar till lite visuella detaljer och sådant som vi ser här i den andra filmen helt enkelt mm. Jag tycker att de flesta effekterna är finslipade här mm. Mycket utav de här flygscenerna som var lite sissodär i ettan är snäppet bättre här mm. Jag köper många av dem mycket mer Mm. Men det är ju mycket för att nu fokuserar vi på de här tre när de är ute och flyger och ställer till ja, elände. Och det är lättare att porträttera att de här kläderna utan mantlar flyger än manteln. Mm. För då, då måste man ju ta hänsyn till hur den fladdrar och så vidare. Det behöver man ju inte här på de här kläderna. Mm. Så bara där så blir ju illusionen lite starkare. Ja visst, det råkar ju som bara komma som en naturlig grej och det är väl egentligen bra för dem så att de har bara en mantel att tänka på som helst ska som sagt gärna föra sig när man till exempel då kastar sig iväg eller ligger i i luften och flyger och inte bara så att de hänger helt enkelt. Mm, absolut. Jag gillar verkligen stridsscenerna i den här både mm. nu mellan mm. människor och Zod och hans gäng men även stålmannen mot de tre. Mm. För um, ja, <laughs> det, det ser faktiskt riktigt läckert ut. Ja, det gör det. Det är ju rätt kul med just de här striderna också. När det ändå är tre stycken personer som, som verkligen kan matcha Stormannens styrka. Det blir ju en mer spännande strid bara av det. Här får vi egentligen se hur stormanden verkligen får anstränga sig och ta i för att kunna försöka obesera de här tre lika farliga som han själv, individerna. Ja, potentiellt farlig då naturligtvis. Stormanen ja, är ju god. precis Nej, precis. <laughs> nej, precis. Stormanen är inte farlig. Ja, mera, snarare då styrkemässigt, alltså att, de, att de är fysiskt kapabla till det de kan göra. Mm. Och det, det, är en, det är en kul och bra koreografi tycker jag. Den striden som, som sker, den här riktigt stora drabbningen då mellan de fyra när de håller på att slåss i, i staden Metropolis. Och de alla kastas höger och vänster, och det blir kaos på gatorna, naturligtvis, därför att saker och ting exploderar och flyger omkring mycket på grund av då hur just General Sod, Ursa och någon som sagt inte inte riktigt spelar efter samma regler som Stålmannen för Stålmannen ser man ju väldigt tydligt väldigt snabbt och också blir väldigt orolig över den här striden att den just utkämpas här i ändå en, en stadskärna och det är ju många som alltså många oskyldiga som råkar komma emellan där och kommer i kläm liksom bokstavligt talat eftersom då den här onda trion kastar både fordon och annat vilt omkring sig utan att, som sagt ta någon hänsyn till andra. Mm. Och det är också det de då kan använda till sin fördel. Som sagt, man ser ju snabbt att... Eller de ser ju snabbt, både General Sod och även Ursa, att ja, nu har vi hittat en svaghet. Och det är ju helt enkelt sin, sin kärlek till de här människorna. Ja, alltså där blir det ju en svaghet snarare. Och då står han ju redan mm. i, i sämre odds i och med att de är tre. Mm. Så ja, det, det är spännande att se hur han försöker balansera upp det. För han har ju ändå mer erfarenhet av sina krafter än vad de har. Mm. Fast de har ju plockat upp grejerna lite väl snabbt. Där kan jag väl tycka att de kunde ha haft ett lite mer haltande, åtminstone i början. Oj, jag kunde göra det här. Hur, hur funkar nu det? Lite det som de gör med nu men så då Örsa upptäcker och är nästan proffs med sina grejer från början så <laughs> ja. Det är speciellt vissa vissa saker kommer som mer lite väl än än andra för jag tycker det är ju en snygg grej som när när Örsa tittar på en orm som hon slänger ifrån sig efter att ha blivit biten för hon har ingen aning om vad en orm är och liksom hur den jag för sig och man plockar upp speciellt just aggressiva ormar. Ja, de flesta ormar är väl hyfsat aggressiva, men den bit ju henne och hon kastar ifrån den. Och så tittar hon på den lite onskefullt, och så råkar hon ju bara skjuta liksom laser ur ögonen och tända eld på den och bli så här. Såg ni vad jag gjorde? Jag kunde göra så här. Mm. Men sen ju längre in i filmen det går så bara börjar de anta sina. Alltså de, de antar förutsätter vad de har för förmågor. Som när Sodd första gången lyfter upp en människa bara genom att peka på honom mm. och bara det här kan jag göra. Det vet jag. Gå på vatten. Ja, det också. Visst. Bara mm. landa och promenera. Men han har ingen aning om kanske vad vatten är, att det inte är flytande utan solid Nej, okej, okay, det var långsökt. Mm. <laughs> så han bara landar och förväntar sig kunna landa och då går det. Man måste tro. <laughs> Men det är just den scenen med Ösa som jag menar att, att jag hade ju velat säga lite mer sånt från ja. alla tre. Att, ja, uh, själv, oj absolut. Vad kan vi göra här? mm. mm. För de antyder ju i och med att, äm, att hon reagerar på att ormen biter henne. Alltså det kan ju inte ha gjort ont. Hon är ju os osårbar. Mm, mm. Utan det måste bara vara en naturlig reaktion att den försöker bita. Så därför ja. kastar hon undan den och blir mm. arg. Ja, ja, visst. För som sagt, om, om inte kulor kan göra hål på hennes hud så kan inte en stackars liten orm göra det heller. Nej, förmodligen. inte spelar ingen roll om den har gift i sig eller inte. Jag tror att de är nog ganska resistent mot allt sånt där. Men här är ju en del Kalanka-vetenskap i den här också. Oh ja. oh ja. Inte så mycket att jag tycker att det stör mig. Mm. Som sagt, det är en serietidningsfilm och då kan man till stor del acceptera serietidningslogik. Mm. Men mm. emellanåt så känns det ändå som att logiken har, uh, har bommat igen. <laughs> ja, mm, nu har jag några saker jag kan störa mig på i filmen. Som sagt, det förstår inte filmen, men det är fortfarande sånt som får mig att liksom lägga huvudet på sned och höja ögonbrynen och tänka verkligen. <laughs> och en av de sakerna, om jag får ta upp den första, jag tycker det är lite märkligt. Vi har ju vi har pratat om handlingen, så alltså att stormannen har ju nyligen som sagt avsagt sig sina krafter när General Zod med, med sin Ursa och någon kommer till jorden. Och det har han ju då gjort för att han ska kunna leva som en vanlig människa och kunna vara tillsammans med Lois Lane. Varför måste han kasta bort sina krafter för att få vara med Lois Lane? Mm. Det är som, jag förstår inte det här. Och jag, jag ser gärna en förklaring till det. För jag begriper liksom inte riktigt varför han måste vara en vanlig människa för att få vara med en vanlig människa. Det här är en, en sån grej som har diskuterats nördare emellan i många decennier nu. Mm, det tror jag det. Och jag har en del grejer som jag har hört som, som är logiska. Och det är ju det att, okej, okay, alltså i hans händer är ju hon en torr pinne. Alltså hon ja, kan, han kan ju krossa och pulverisera henne mm. utan problem. Mm. Men han har ju naturligtvis den här perfekta muskelkontrollen, så han vet precis mm. hur hårt han kan ta och röra vid saker utan att de då eh, mm. går sönder. Eller... Ja. Idén är väl den att så länge han är stålmannen mm. eller eh, har sin kryptonkropp mm. så är han ju fortfarande på en annan nivå än henne. Han kan inte vara så nära henne som ett par kanske vill vara. Mm. Och det är väl därför han vill ta steget att bli människa för att faktiskt kunna vara med Lois på det sättet som som han vill mm. utan några risker eller konsekvenser på det planet vad jag ifrågasätter själv genom hela det här nu gör jag mig av med mina krafter det är det faktumet att, att de etablerar tidigt gör du det här kan du aldrig återvända mm. liksom de understryker aldrig flera gånger <laughs> <laughs> och han gör det ju naturligtvis ändå ja det är ju liksom hela premissen på filmen att han ska mm. återfå sina krafter och kunna utmana ja. sina motståndare. Ja. Men varför gör man det så övertydligt att det går inte då? Alltså, <laughs> kunde de inte sagt då att, att återvända är i princip omöjligt? Ja, För då precis. har man ändå lämnat den där lilla luckan att han kan mm. hitta sättet. Mm, visst. Som det är nu så är det lite... Eh, Magi. <laughs> ja, verkligen. Alltså de, de säger ju verkligen emot sig själva där. Mm. Och det är ju också märkligt. Det är det ju. Sen tycker jag det är lite onödigt också att alltså, bara för att han då avsäger sig det här så ska självklart en massa saker börja explodera och gå sönder i det här liksom, fortet som man har där borta på Nordpolen. Ja, varför är det då själv? förstörelsefunktionen ja, kopplad att, så fort han blir människa då får han inte ha tillgång till den här kunskapen eller de Nej, här inspelningarna precis. eller någonting mm. De måste allting liksom ja. utplånas ja, han, han ska liksom bryta banden med allt inklusive sina faktiska föräldrar mm. jag tycker jag. Ja, sen har vi ett litet problem och det är ett klassiskt sådant. Mm. För han hittar ju en kristall som um, inte har då blivit förstörd. Ja. Och det är ju den här gröna som um, spelar väldigt stor roll i, ja, i de flesta stålmannenfilmerna. filmerna mm. Det som faktiskt ser ut och var kryptonit men faktiskt mm. inte är det. <laughs> väldigt förvirrande det där. Ja, visst. De kunde ju valt en annan färg på den ja, i så fall. Röd men... liksom, blå. Ja. Ja. Men det är allt nog jag förstår ju att någonstans där finns hans essens kvar och att han mm. utnyttjar det på något sätt. Mm. Men det är inte vad vi har fått etablerat tidigare. Vad vi har fått etablerat är ju att den här innehåller ja, alla de här inspelningarna och instruktionerna mm. till att bygga det här fortet och så vidare. Ja, så i princip är den här gröna kristallen en zip-fil om man vill göra en modern <laughs> jämförelse. Ja. Den innehåller allt det här i koncentrerad form. Mm. Hur fasen använder han den för att återställa sina krafter? Den är magisk. Ja. Det finns ett begrepp inom skrivande som heter Deus ex machina. Mm, Känner du till det? Ja, jaman. Men jag tror ändå att jag, att jag bara nämner det som hastigast. Mm. Det är latin och det betyder mm. ungefär grovt översatt- jag kan bara läsa till mig det här genom Wikipedia och annat för jag kan inte mm. latin men det betyder ungefär Gud i maskinen mm. och det är ett sätt som många då författare och allt möjligt använder för att ta sig ur små kniper de har skrivit in, de har skrivit in sig ett hörn helt enkelt ja. och så behöver de en lösning som, som bara löser allting fråga mm. inte varför det är, det är, det bara löser det Ja. Och det ser man ofta i så här äventyrsfilmer och science fiction och i fantasy och allt möjligt att helt mm. plötsligt så har en maskin eller en magisk relik en ny förmåga som är specifikt för att hjälpa hjälten att ta sig ur just det här bekymret. Ja. Ja. Och det är lite sån här en eh, vad ska man kalla det en genväg för att komma ur en trång situation. Ja, Det är lite tråkigt när man använder sådana. För det är sista utvägen när man verkligen har målat in sig. Mm. Jag har ingenting emot att, att tekniken finns och att man använder den. Man får göra det smart. Och eh, vill man helt plötsligt ha med någonting längre fram i berättelsen. Då får man faktiskt gå tillbaka och introducera konceptet åtminstone i början. Så att det inte bara dyker upp. Ja. många utav stålmannens krafter särskilt i början av serien var, var typiska Deus Ex-mackorna helt plötsligt har han en kraft som klarar just det här ja jag förstår ju det som, som sagt det här med hur övermäktig han en gång var och att han inte hade några som helst ramar utan han kunde verkligen göra allt möjligt och framför allt allt omöjligt, alltså fullkomligt så här absurda grejer mm. så att jag förstår ju att han har den har verkligen gått under den där regeln. Mm. På något sätt så tar du bort dramat ur historien också. För att då mm. löser ju inte karaktären problemet själv. Utan Nej, han visst. eller hon hittar någonting som, som gör det åt dem. Mm. Mm. Och det, jag tycker det är tråkigt. För helt plötsligt mm. så har vi ett nytt syfte för den här kristallen. Mm. Som inte alls har etablerats som något sådant. Mm. Nej. Vi ska inte gå in på den filmen. Men i trean så använder han den för att bota sig från en, en sjukdom han får av en motståndare. Mm. Så då är det helt plötsligt ett, ett autoläkemedel också. Jag menar, vad kan den här <laughs> inte göra? Ja Jo, jo snacka om att ta det lite väl långt och verkligen anpassa efter situationen. Men där, som sagt, där är det jättemycket kalankavetenskap. Ja. Det finns en grej till. Det är så helt ologiskt att det är knappt sant. Ja, låt höra. <laughs> Minnesförlustkyssen. Ja, visst. Jo, nej men hon blir väl slagen i gunsten eller vad det nu heter. Och då kan man råka få amnesti. Har <laughs> vi, eh, vi säger inte var och hur och varför. Ja. Men eh, där är en, en kyss som eh, suddar ut eh, minnen efter olika saker. Ja. Återigen, väldigt specifika saker som ja. ser ut. Precis som det här med att när man då spelar tillbaka tiden så är det ju inte allt som spelas tillbaka. Nej, <laughs> jättelogiskt. Ja. Jag satt och funderade när jag såg det här igen och undrade att alltså, hade de sagt att han, att han hypnotiserade henne eller mm. någonting sådant mm. Ja, okej. Okay, för vi har redan <laughs> hypnos som koncept, vi kan förstå det. Det är lite långsökt, men okej, okay, jag köper det. Mm. Men en kyss. Det är inte ens en antydan om att han har någonting på läpparna som påverkar henne. Eller att eh, någonting så, utan det är bara en kyss. Ja, och jag har för övrigt en sak till där som jag tycker är lite så här. Men herregud, vad är det som händer nu här? Och hur tänkte den personen egentligen? Okej, okay, spännande. Det är när, General Zod vill ju som sagt då att alla ska underkasta sig i honom och han vill ju bli den nya härskaren på hela planeten rent utav. Mm. Så att han, han söker ju upp då den som är ledaren i just USA, det vill säga presidenten. Så att General Zod och USA tar sig alla till Vita huset och där bemöts man ju självklart då av en hel del motstånd tänka sig. Menar, det kommer någon till vita huset och uppenbarligen vill åt presidenten. Så självklart så gör man ju, gör man ju motstånd och liksom attackerar tillbaka. Och mitt bland allt det här vanliga småskjutandet inom citationstecknen så alltså att folk har revolver jag tror att någon har någon form av maskinivär av så mm. har vi en kille som har någon form av, jag vet inte om det är en granatkastaranordning eller vad det nu är inomhus, vill jag påpeka. Som han tycker är väldigt smart att avfyra inomhus. Utan någon som helst tanke på vad det skulle kunna ha för konsekvenser. För att sedan då... För det här har ju naturligtvis ingen effekt. Det är som att de bara absorberar kraften från, från den här granaten. Eller vad det nu än är. Det, har, det gör ingen verkan. Det verkar som varken på Vita huset i sig eller på dem. Men sen då, jag tror att det är någon som slår ut med sin hand för det känns som att det skulle vara typiskt han att göra det, eftersom han som sagt är en väldigt fysisk karaktär av sig trots allt han slår ut med sin hand och jag tror att han välter en kolumn eller vad det är, eller om är han raserar någon vägg eller någonting och så ser han när det är någon som ropar, åh herregud han har slagit någonting som var bärande ungefär och liksom, det som att golvet tror jag rent av eller taket rättare sagt raseras lite grann och det blir ju liksom ett visst kaos där inne på grund av att han ändå håller på att slå sönder Själva väggarna och sånt där. Mm. Ja, men herregud, ni sköt just själva... Alltså någon form av granat eller sådant explosivt här inne. Vad trodde ni skulle hända då egentligen? Ja, men det är filmlogik. Ja, det är verkligen filmlogik det om något. För här, våra vapen gör ju bara precis det vi vill. Ja, exakt. Det här med Friendly Fire det uppfinns inte föruns på 90-talet vet jag. Ja. Det finns inte än. <laughs> Nej just det hoppsan. Ja men det var kanske här som de började tänka på det första gången då. Eftersom det uppenbarligen existerar den liksom ingenting i omgivningen kan bli skadat av en sån sak. Ja, det är ju sån här, det är bara för att det ska vara effektfullt. Ja, Det är ju det. Och det just. är det ju. Mm. Men när man börjar och tänka lite och mm. använda de grå så inser man ju ganska fort att Granater och starkare, liksom, exploderande vapen inomhus. Inte det smartaste, <laughs> kanske, nej. Nej, speciellt inte i ett litet rum där man försöker försvara en person. Mm. Det känns som att där var det någon som tänkte för snabbt eller inte alls. Alltså, jag är ju imponerad att de är så självmordsbenägna för att äh, <laughs> spränger du sådana saker i en liten yta. Äh, ursäkta, men äh, du blir nog så träffad. <laughs> ja. Om inte utav explosionen i sig så av splittret. Ja, precis. Det är det jag verkligen tänker. Jag menar, om man hade missat bara en sån sak och inte träffat nu som jag har för mig att det är antingen General Zod eller någon och som dessutom som sagt typ ex alltså Absorbera hela kraften Från explosionen dessutom ja Det hade kunnat försvinna en hel del Av det där huset eller rummet Känns det som om den bara hade flygde rakt in i en vägg Och exploderat mm. <laughs> Men väl, som det... sagt, här lär logik och så vidare, ser det, det är ju naturligtvis som sagt bara för att det ska se effektfullt ja. och spännande ut. Ja, just. Någonstans så har ju någon checkat in hjärnan vid entrén och, och satt sig bara för att njuta av det här. Mm. Och det mm. går det ju. Jag menar jag mm. satte inte tänkte så mycket på, på just att det var ett granatgivär. Men jag, jag håller liksom med dig. Det är vansinnigt. <laughs> Men vi är å andra sidan i en värld där folk i lustiga kläder kan flyga runt och är helt okrossbara. Så ja, absolut. Vi, vi är redan på, på djupt vatten när det gäller logiken. Ja, det är vi. Men vi kanske ska ta och summera våra tankar kring den här filmen och ja om båda två överlag. Ja. Mm. Den här är ju ja snäppet bättre visuellt överlag mm. flygscenerna ser bättre ut många mm. ut av de här specialeffekterna när de då slår på varandra och far genom väggar och mm. liknande ser bra ut mm. särskilt för tiden då som sagt karaktärerna ja de är lika fyrkantiga här som de var tidigare Det är inte mycket mm. förändring jag tror inte de hade för avsikt att göra så mycket förändring heller. Det är ju ingen direkt Nej, ljupstudie visst. av de olika karaktärerna. På gott och på ont naturligtvis. Nej, men visst är det så. Och Jag gillar ju den här filmen också. Alltså, den första filmen var ju väldigt charmig. Den charmen finns väl inte riktigt i den här filmen så. Alltså, egentligen så var den väl mer charmig därför att det handlar ju väldigt mycket om vem stormannen är och vem Clark Kent är. Och här har vi ju lite Lite mera äventyr och lite mera action betonat ändå det som händer. Även om det finns väldigt mycket romantik också. Och vi har ett, ett lite tätare samspel mellan just Clark Kent och Lois Lane. Överlag så, så går den här filmen ändå, den går ju som fortare. Den är 20 minuter ungefär kortare, det märks. Och det som händer i den har ett helt annat tempus också det, det märks ju också så att överlag så gillar jag verkligen den här filmen kanske lite mer än ettan men det är svårt att säga just för att jag tycker ändå att ettan har sin härliga charm till sig mm. men det, det är fortfarande det här är också en bra film alltså det här är också en film som jag tycker att man ska se så är det även med, med Stålmannen 1. Så att jag är nöjd med de här två filmerna verkligen. Och, och är kanske lite mer nöjd som med, med karaktärerna i den här filmen också. För vi mm. får ju tre stycken riktigt starka, även om de är som sagt lite fyrkantiga. Jag kan ju gå ut och säga direkt att jag tycker den här är bättre. Det är inte mycket, mycket, mycket bättre, men den är bättre än ettan. För just det här med att de har klippt bort mycket onödigt i jämförelse med förra filmen, effekterna som är lite bättre. och Också en i min syn då farligare skurk ja, gör visst. väldigt mycket för alltså berättelsen. Mm, mm. Så för den sakens skull skulle jag säga att den här är bättre. Mm. Men det är ju två filmer som helst ska ses tillsammans. De hör ihop. Mm. Sen vet jag inte om de är bra filmer egentligen. Det är ett måste för alla som älskar superhjältefilm. Så ja, är det ju. visst. Och i viss mån så kan det vara en bra film att se för att man inser snart att de specialeffekterna vi har idag är ju betydligt mycket mer sofistikerade. Mm. Och det kan vara bra att veta hur det har varit för att jämföra med hur det är nu. Mm. Så att man inte blir för bortskämd med vad man har och, mm. och kräsen. <laughs> för det är ju fortfarande filmer som är mysiga att sitta och titta på och sitta och njuta av, oh, där kommer han flygande liksom, ja. jippie. Ja. Mm. Effekter är inte allt alltid. Charmen betyder mycket också. Och det här är mm. två mysiga äventyrsfilmer med mm. stålmannen. Mm. Bra familjefilmer. Mm. Jag skulle nog säga det. Trots att det är lite obehagliga scener, men det är inte jätteobehagligt ändå. De är, de är ganska milda. Mm. Mm. Men eh, Thomas, det börjar kanske bli dags för oss att eh, flyga iväg mot solnedgången. <laughs> ja, i, i bästa verkligen superhjälte man ner. Så se fram emot ett nytt avsnitt av Muskelmannen och Blobben i nästa veckas Eskapisterna. Mm, det tycker jag är låter som är väldigt god idé. Så vi tackar så mycket för oss. Jag heter Daniel Ling och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.